Benvenidas a todos, aos sapoconchos, o matutino da Radio Calimera en nosto último programa do 2021. Como ven, nos cantaba Isma Calo, a quen le importa, a quen le importa se eu sou feliz, se ti eres feliz, se ti faces o que te peta, pois pues iso. Que aquí estamos agradecidas de ascoita e desechando que sea un bon fin de ano e que sea un 2022 onde al menos podamos seguir soñando, bailando, riendo un 2022 onde vamos seguro a sobrevivir. continuamos os sapoconchos o matutino de radio calimera Hoy, entre bueno las personas que, que vamos a, a falar de, de bueno de, de, de que tenemos de, de convidar nuestro no programa de oye pues o, vamos a, a comenzar eh, con, con canciones con títeres con teatro con memoria con reivindicaciones con, con todo eso y E moito máis queremos falar con Eduardo Alberto Rodríguez Cuna Máis conocido por todo o mundo como Tatán Que é unho dos fundadores da compañía Tancharina E eh, ben, antes que nada, eh, mo bon día Tatán Hola bon día, bon día a vos por, por todo Porque dá gusto que te chamen por teléfono para, para falar, para comentar e para contar cousinhas Que van pasando na nosa compañía Bueno, eso es algo que, que creo que después de casi 40 años de 40 años de, de de trabajo habéis merecéis como, como mínimo eso a más que que por lo que vemos eh, eh, eh, como se suele decir con la con la, con la que está chovendo, es decir, eh, gracias a a vuestro trabajo no paráis de de trabajar porque le vais un, un Nadal Nadalse en se descanso. Sí, a verdad que tivemos un ano bastante complicado porque complicado e ao mesmo tempo, digamos, que seitoso, é ben levado porque tivemos varios proxectos a parte do que a propia compañía transarina, ¿no? que estreamos no mes de outubro o espectáculo a Cazuela de Lola, o pasado outubro e que paramos aí porque estábamos en outros proxectos tanto Miguel Borines, que estaba no Centro Dramático Galego, y, como é o que estaba no Centro Dramático Nacional, tíamos que cumplir con esses contratos, e agora, de novo, no Nadal retomamos Tansarina, e andamos eh, estes días, pois, traballando con o repertorio que temos de funcións, e, aparte, moi variado, porque a Redondela fixemos aí uns días a Galiña Azul, ontem, en Orozo, fixemos as bombas un general, un espectáculo que fala da guerra, mm. para os máis pequenos, e da súa dificultosa hm, existencia, por un lado, e depois, oxe si mesmo, vamos a ir a, a Garda co espectáculo Títil y Circus. É dicir, que estamos un pouco repasando o noso repertorio, eh, traballando dentro dos límites que te comentas hm, da pandemia e como están as cousas, né? porque, en realidad, non hai tanto público como quisiéramos pero pero no quiero fallar falla las citas tampoco porque creo que una cierta normalidad es también es necesaria falabas falabas tú ti de, de precisamente eso ¿no? que, que tú por, por, por una parte con Con la, la luna a Marte y, y Miguel con, con sí. la balsa de, de Ulises, él, él, est, él estuvo sí. por, por, por, por América Latina, ¿no? También hemos visto que estuvo por, por, por Uruguay sí, y sí, por Argentina. Sí, sí, él es, es Fizeron Sira sí, sí. y Fizeron un par de full en Montevideo y una más en, en Buenos Aires. Eso foi por un acordo que o Centro Dramático Galego tiña co Departamento de Emigración da Xunta de Galicia e que e como tema vai tamén da emigración pois pues, chegaron acordos para poder facer esa viase tan bonita que fixeron que que, bueno, que estaba en espallar a nosa cultura por, por, eses, por eses lugares onde hai tantos tantos e tantísimas galegos e galegas. Por esos lugares que que, que, que, que, que, mm. que ustedes desde vos desde desde Tanjarina eh de nuestro casi sí. casi cuatro décadas eh, tantas veces también a, a, habéis habéis recorrido, ¿no? Sí, no, eh, nosotros estuvimos en América de, a partir del año 90, uh -huh. 91 92 comenzamos con nuestro periplo americano acudiendo a un festival a El Salvador en Centroamérica e, a verdade, recorrimos gran parte da América Latina, ¿no? que vemos alguns países, pero sí, sí que que recorrimos moitas veces, fuimos, seguimos varias veces a argentina a Venezuela, a Nicaragua, en fin, a, a, a moitos lugares, a México tamén, e, bueno, foi unha maneira de, de asistir aos festivais, date conta que hai moitísimos festivais por o mundo adiante, que nos van comunicando duns a outros, eh, finalmente acabas acudindo a, a unha gran malloría. Este ano, por exemplo, que entra o 22, o ano 22, normalmente, por exemplo, o Festival de Títeres da Redondela vai ser feito no mes de maio, porque por culpa da pandemia, pasará-se para setembro. Pero este ano xa guardamos recuperado para o mes de maio, e aí estaremos co espectáculo novo a Cazola de Lola. Un espectáculo que es Lola que, que siempre os acompaña ya ya a ti más, ¿no? Porque también en esta en esta obra que has estado <risa> representando en Madrid donde eras un un, un, bueno, una, <risa> un <astronauta risa> veterano, es decir, de, también, ¿no? Estaba la capitana Lola. Sí, la verdad es que este follo de Eduardo de Lola todavía me dice porque tanto pensaba en cómo nos figuraba situacional la protagonista que era Lola encarnada por María José Goyanes en fin, fue un espectáculo muy bonito, dirigido por Van Yemet y lo que eh, cuatro astronautas eh, en un robot están en Marte a punto de volver a la Terra y recuperan allí una, una mochila de una rapata que se llama Luna mm. y que Lola atopa y a partir de ahí en fin, acontece una serie de, de historias en Marte moi divertidas, por certo, porque mmm, Dan Diemetra todo tema como unha comedia, ainda que ao remate, toda esta comedia que acontece en Marte é eh, un soño de Lola, que está nunha úbico COVID. É dicir, mmm, fala un pouco da realidade e mm. ao mesmo tempo pues, se mistura con un soño moi moi especial e moi holídico, que fai que os rapaces o pasen bastante ben, ainda que celebra a sorpresa a sorpresa final de que esa nave que está en Marte, unha vez que se abre é unha habitación da, da UBI con unha persoa dentro do COVID. Bueno como se so decir ¿no? lo importante moitas veces es, es, es, eh, eh, eh, a viaxe no es decir en este cau pues, bueno eh, está ben que final sorprenda non Queríamos tamén preguntarte porque bueno, de este, este meis tamén ha, ha sido un meis significativo ¿no? porque fai fai uno, uno, hai unos días... Eh, Bueno, presentabais un, un libro, ¿no? Y yo te barraca 16 Un libro muy, muy, sí. muy importante para, para, para ti, ¿no? Muy, muy senlleiro Sí, a verdad, vamos a ver eh, Esto son unha cuestión xa familiar de eh, Levábamos moito tempo Cun texto do meu pai que escribíra nos anos 80 con reflexión sobre o seu paso polos campos de concentración en Francia despois da guerra ele era republicano e cando os soldados republicanos perderon a guerra moitos pasaron a Francia estuveron nos campos de concentración en Argelet, por exemplo e bueno, meu pai quiso deixar escrito esta memoria e efectivamente hai un libro editado por, por Galaxia que está a venda nas librerías fixamos a presentación outro día de Rebondela moi emotiva, por certo, porque asistiu moitísima xente ao auditorio, sobre todo, amigos, parentes e conhecidos, porque, en realidad, queríamos que eles estivarán presentes neste recordo para o meu pai, que obedecía e que agora xa, xa, está, xa está feito, e, e, en fin, un libro moi interesante, onde conta toda a súa experiencia, o paso, e que ve moi ben para refrescar a nosa memoria histórica tan necesaria para recon reconocerlos son los mismos muy muy importante la memoria de a que falase eh, precisamente en esta presentación si no no tenemos equivocado eh, eh, la bueno participa también la, la cantante ía eh, sí. eh, con la que ti también eh, bueno er, formas parte con otro moita xente de, de una propuesta de que, que es el, un documental que se acorda un documental sí, donde, correcto, onde sí. tamén se, se fala do da memoria, non? Porque parece que que, que que seguimos a pesar de que mo, moitas voces dicen outra vez, pero siguen havendo mo, moitas cosas que non, non se saben, é preciso treballar e reivindicar esta esta memoria. Sí, moitas en moitas máis veces que veñan, uh -huh. necesarias, necesarias para para recrear a historia que, que obrigáronos a esquecer, sobre todo a dereita máis fascista, non? porque eu sempre quixeron que, que non se falara deste tema, e, e creo que agora está nun momento de recuperación, de necesaria recuperación, para que, e creo que um, o documental Acorda, dirigido por Uxía, pois, a Producía, a verdade é, é moi necesario, e debería estar en todos os institutos e colegios para que Esa parte da historia que non se contou se conta a partir de agora. No? E, e todos seamos conscientes para reconhecer o noso pasado. O mesmo acontece co libro do meu pai, un, si a, é, dunha fácil lectura e a verdade é, permite recrear e reconhecer o mal que o pasaron esta xente despois da guerra. No? E despois tamén unha medaxe a todos os desaparecidos nas cunetas que afortunadamente agora estamos sendo conscientes para poder para poder recuperar. Eh, no acto tamén estiveron presentes Roberto Leal, actor de Santiago eh, que leu parte do libro, Monse Fajardo que estuvo na mesa con nós eh, que fixe unha homenaxe estupenda ao libro tamén, e unha muller cun bagaxe que tamén participou e eh, guiou na no documental da corda. Fuxían de entre a nebo almas en pena Fuxían donde o cego do metro e as caderas Morsaron a noite a alegría e o sol A no meu país de chuva e cariño de forza doi taia ainda hai que cantan no de todas as atadas ainda hai pásaros que cantan ximian en entre anego, presas exiliadas, ser derito a nada, En asas hoxas No monte ou nas casas No loito e no No máis dures que é de E vivos no sabor Tu cesto de masas E vivos no para lembrar Todas en rabias, todavía Ya volcada a toda, e daí, e hai, paixão, sea, Sí, a verdade é que moi aconselxable, ¿no?, a la xente que, que se acerque tanto ao documental como ao libro e a este tipo de, de iniciativas tan tan necesarias porque a máis pensamos, non, que, que estamos falando desta de, de me, memoria histórica, pero unha memoria tamén que, que no día a día se, se hace moi moi necesaria porque, bueno, estamos vivindo máis alá da pandemia, un momento de Dellaá de, que viene del de lonxe de, de, de recortes e recortes do dos dereitos non ta, ta, ta, tal vez eh, se sexa se, se, se necesario volver a, a disfrazarse do, do médico e invadir la facultad de, de medicina eh, repartindo receitas para, para que sepamos non que memoria tens. Pues? Estás falándome do ano 1975, ou 76... Mira, no... <ríe> qué bueno. No 76, 75, agora me recordaré. Unha asamblea na, na Facultad de Medicina de Santiago, onde nos presentamos como unha especie de comando para reclamar a sanidade pública. Eu estaba nese momento con Suso de Toro, precisamente con Xosé, con Luís Rey, en fin, e outras persoas máis, estábamos no, no colectivo pepalova que era un, un, un activismo cultural e de teatro, onde eu me isa, ao teatro, e decidimos facer unha incursión nunha asamblea, onde reclamábamos a salida de pública, en fin, facíamos unha crítica ao sistema sanitario que estaba pois saturado, non? E os médicos facían receitas, eh, facían de médico, estendía receitas continuamente, papapapapapá, pa, así moi rápido, como dicindo que mal esta causa, non? non podemos atender os pacientes. O se precisamente, mira, Martino Noriega, que foi alcalde de Santiago, reclamaba eh, e protestaba tamén porque tiña unha saturación tremenda dentro do, do seu despacho de médico, no tinosrei cantas eh, consultas o se mesmo é sí, sí, eh, sí. decir que temos que estar un pouco a tempo alerta para que a nosa salidae pública pois pues, este a esta altura ¿no? eh, que podamos defenderla con todas as consecuencias Sí porque tamén nos falmos eh, o, o, o on anteonte con, con bueno de, con una médica do, do cabecera e ela comentaba comentaba iso non que que a xente vén a, a tamén chega aos centros de saúde eh, moitas veces de, de, de, de Cabreo, desde eh, claro, eh, acaba sendo o médico e eh, o personal sanitario máis alá dos médicos, el que tenen sí. que, que afrontar isto con con unha falta dos do recursos, con unha falta de persoal, eh, que se, seamos tomas to conscientes do, do, que, do que do que está en xogo, ya, ya, ya, ya hai tempo de de de isto. Sí, sí, creo que é unha responsabilidade de todos e de todas, non? Aquí en Porriño, por exemplo, leva moito tempo, pois, eh, diante do centro de saúde reclamando un centro de saúde máis eh, de acorde con, con a población, non? Que hai aquí, eh, que é necesario e creo que ese tipo de sexos, non? De, de, de outros ¿no? de, de, de colectivos é moi importante para que para que esto se poida solucionar, ¿no? Y, y por suposto, contalo. Porque claro. como digo outro, o que non se conta non existe. Aí si é, así es porque moitas veces, e eh, que moitas veces tamén eh, el non contardo significa que o outros o están contando a a ao seu xeito que que que, que, que fae o camino contrario, ¿no? De de apoiar, claro. a a a outro tipo de medicina na, nada pública. Eh, queríamos, eh, porque veus que, que nos enseguida os vamos ou por outros caminos pero retornando un pouco tamén a, a Tancharina, eh, fa, eh, falando de, de isto que estamos falando eh, eh, pensamos que, que f, eh, desde, desde a compañía o eh, xeito de, de fer teatro é un teatro que, que considera evidentemente desde as marionetas desde os títeres, pero considera a, a, a, a mocidade Como, como persoas, eh, non no as trata como, como si fueran eh, parvas, é eh, dicir, eh, un teatro que desde do, o divertido tamén intenta con isa retranca eh, dir mo, moitas verdades, non? Si, sí, nos son pensarínas a dos inicios procuramos contar historias que facan reflexionar, que sean contundentes, e que o que diste, non nunca consideramos aos nonos tontos. Os nonos son moi intelixentes, e é na parte, cando estás na infancia, cando máis absorbe esas cousas. Eh, non falamos nos osos espetáculos, xa, de tal moito tempo, pois falamos do de, de desauciamento, por exemplo, que é un un desafixamento pois como un banco teléfono a casa e como non podes contar un neno pois a través de un conto nese caso, por exemplo, o a da azul a solidaridade, a diversidade non? ou a cazola de Lola como aprender a convivir coas eibas que temos é, é decir podes contar as cousas na que sean complicadas entre aspas na que sean complicadas podes transformalas de convertiras nin conto e contalas para que un neno ou unha familia o comprenda, non? Me parece ser un pouco inteligente do este aspecto, en sabendo que se profixemos a así, non? Construimos os bonecos para estes tipos de espectáculos, que tamén trabajamos actoralmente dentro da propia compañía, pois internacionaldo cos coa manipulación dos bonecos. Falabas antes do, do festival de, de Redondela que, que recupera el, el, el, las seguas datas normales, ¿no? decir, o festival que, que, que ya va a camino de dos 25 años, tamén representa ISO, no es decir o empeño en este caso de, de, de, de a xente nova de de aí Redondela, de Juanjo Amodeo, ¿no? que en un momento determinado e, e, e insistir e insistir e insistir hasta que al final... E, bueno, aínda que él morre, decir, pero aí llevan casi, casi 25 anos o, o, o sí. festival. No 22 va a cumplir o, o 23 festival, porque uh -huh. naceu no, no 2000, uh -huh. contando o 2000, pues no 22 eh, o número 23. Eh, sí, eh, vamos a ver, nós no estivemo moita sorte en Redondela, porque como compañía no 2000 éramos conhecidos, e te podo asegurar que na primeira edición onde eu gravei en casetes a propagando do festival para que feito no coche e gravado no nosso taller vendi nos o primeiro festival internacional de títeres de Noveguela, como digo eu, pasamos do cassette a ao CD e do CD pasamos a, a a bueno, xa non sei a que, a a a internet, a a todo, né? Sí. É, é dicir, pasamos por todos os estadios da tecnoloxía E te puedo asegurar que no primeiro ano, no ano 2000 A sala estaba completamente chea Xa funcionou desde o primeiro ano Nos, como tal, salina, estuvemos programando os doce primeiro ano, primeiros anos sí. Pero por cuestión de traballo noso e de compañía Tivemos que deisalo, pero bueno, fixemos un traspaso normal co asociación Xente de Tiriteira Que sigue funcionando en Redondela Neste caso era dicir os Festival por Luis Crespo e que nos aconsellamos desde fora tamén cada vez que asistimos ao festival ou vemos espectáculos para que siga, bueno, para que siga medrando, ¿no? un festival que se mantén firme e que creo que que vai seguir así durante os vindeiros anos, ¿no? afortunadamente recuperamos a, a data de de maio que creemos que es mejor que de setembre, además, por el tiempo, por el clima, y porque es eh, como un final de un ciclo de la primavera, ¿no? Queríamos eh, preguntarte, Tatán, hablando eh, un poco, ¿no?, dice el recorrido que le vais a ti, personalmente, también como como autor, pero como músico, eh, como director, eh, como, bueno, de, de, de todo eso, ¿no?, que, que, que, que comenzar que a... Comenzara... Eh, si no, tenemos más entendido en una compañía o algo así que era ciri, Cirigaita, es decir, de Como, como están as eh, cousas en, en este momento? como, como está o, o mundo do teatro en xeneral, o mundo das monicreques? Cual é a situación? Bueno, a situación actual é eh, que están saindo novos gromos en toda Galicia, por exemplo, de gente pues, como Tichiriberia, por exemplo, un festival que traballa fundamentalmente o teatro de guante de Guantelo, de Luba, uh -huh. o festival de títulos de Santiago de Compostela, o festival de Ladín, la línica abre un, un museo de dos títeres agora, no que non ximos participar tamén con con algúnas danosas pezas. E, bueno, creo que non que un mal momento. Non é un mal momento, a pesar de todo o que está acontecendo, porque con o seu traballo non se basa exclusivamente en nunha actividade económica. Se basa fundamentalmente nunha actividade moi emotiva, con moitísimas ganas, E que subimos Durante todo este tempo Subir e baixar ¿no? es decir, Estuvimos en as duras En as maduras E sempre resistindo ¿no? Nos levamos eh, Desde ano 80 Que eu me dedico a isto trabalhando con títeres sí. eh, Pasamos momentos moi difíciles E te aseguro que os momentos De ahora son complicados Pero non son tan difíciles Como o feron no nos anos eh, sete, nos anos 80, no? que aí sí que era complicado que estábamos nacedo. Sí. Date conta que nós no, non vimos unha esa que eso dificultou moitas nosas actividades porque non existía esa nos vimos da nosa experiencia. E é verdade que podemos aportar da nosa experiencia, experiencia para demais xente que ven agora da, das escolas moite formados, por certo, e que bueno, talvez o mellor voto de menos que da SAC, por exemplo, sí. non haxa un maquinaria de títeres, por exemplo. Si, sí, mo, moitas veces eh, tamén, si sí, falando co a, con outro axente comentaba iso, non, que, que hai países incluso que que é como casi unha unha unha monicre que os títeres, é case como unha carreira universitaria ou unha formación de, de, de tres anos, 3 sí. anos en circocusas Que, que non se comprende porque que aquí non las ha, a, a, haya porque, porque hai profesionais eh, de, de, de, de, de, de o títere que, que, que triunfan en todo o mundo de, de, de diferentes partes do, sí. do Estado Español e tamén moitos de, de, de, de, de Galiza Bueno, eu creo que alrededor destas de actividades como de Títere por exemplo incluso o <risas> Festival de Títere de Redondela ou o propio Museo de David poden ao menos ser irradiar unha serie de actividades de formación que podan servir para que se conheza vais de preto esta, esta profesión e ¿no? que podamos pues, transmitida ¿no? eh, a outras persoas interesadas en, en crear compañía ou facer íteres. Non queremos robarte moito máis de tempo porque sabemos que, que esta tarde tanto ti como como Miguel a, a, la, a las seis eh, estáis con con Titiricircus en Nagarda en bueno, acabais en Agarda e eh, sí. eh, bueno, eh, despois el el, tres, el el próximo luns, 3 de, de xeneiro, eh, comezais en la illa de de Arousa. A illa de Arousa, exactamente. Tamén con con Titiricircus, ¿no? Que que, que desde aquel 87 que, que creemos que se estrena en Áustria, sí. ¿no? Es decir, de todavía e eh, tenen moita viencia Poo pues no tantos personaxes como, como tato para, para inrannan ou bigotinicir es están aí moi vientes en cara. Sí a verdad que un espectáculo de fácil manexo e eh, de transporte tamén de uh -huh. feito via son con nos América moitas veces E é un espectáculo que lle temos es un especial cariño porque está aí sempre aí presente aída que famos multitud mm, de cousas diferentes O teu está aí sempre. Una pregunta aí que tenemos o Para, para finalizar, si tú tenes dos, dos minutos, é eh, preguntarte, porque, ben, decir dicir, tenes isa parte de actor, pero tamén tens unha parte moi ligada ao mundo de, de a música, de, de a canción, é ¿no? dicir, de, de, por exemplo, participando en proyectos como María Fumasa, ou tamén, sí. eh, o proyecto Tatán Chapeu, é dicir, eh, a música vai va continuar eh, ligada a Tatán? Pois, pues mira, a miña ilusión sería, ahora en... En Xaneiro vamos coñer, coñer uns días libres uh -huh. a partir de, de a Illa de Arausa sí. hasta o 15, que recomezamos os ensaios de a cazola de Lola para asistir a diversos festivais. Eh, esos días libres que vou ter, mm, a miña intención é grabarse a unha nova canción con Pablo Vidal, em, que foi que me acompañou no, no Tatán Chapeu anterior, na composición e, eh, bueno, en, en a feitura do, do disco, non? É algo que, que sempre me acompañou, teño moitas letras escritas, eh, Tansarina permite-me nas viases estas que facemos poder escribir e eh, facer cousas, aparte parte do, do que o propio traballo de Tansarina. Me encanta, me encanta escribir cancións, teño xa preparado para un segundo CD, pero que, bueno, que sou bondo metendo polo medio nos tempos que teño libres. non? e agarro que, sí, que, po, que poida continuar. Y, y unha última curiosidade, eh, eh, como un, un creemos, ¿no? un, un estudante de direito, realmente o que ten es, es alma de, de artista, non? <risa> Ese foi un gran disgusto familiar. No <risa> pa, pa, <risa> pai tiña unha frase extraordinaria que me decía, e era si queres conocer a tus enemigos conoce sus leyes. Y a, a mí me socomece políticamente para bueno, para empezar a estudiar derecho, a saber de que iba, pero o doño do teatro pudo conmigo e eh, non non continuar a carreira. En segundo a Valdelei, saqué o segundo aprobado, aprobado prácticamente primeiro, pero deixei no porque porque o teatro chamaba de moltísima atención e a partir daí de me dediquei xa el alba de corpo teatro pero bueno, sabes as voltas que da vida ¿no? sí. o dereito que é tan serio y tan tan necesario tamén por outro lado para poder reivindicar a justiza pois pues, en fin, eh, todo ao teatro Pero tamén é moi serio eh, poder xugar, poder el poder rir, el poder disfrutar. Iso tamén é importante, non? Que, que non nos quiten iso, porque senón aí sí que estamos totalmente <risas> perdidos, non? Estaríamos moi perdidos, sí, sí, certo, certo. Eh, eu agradezo muitísimo a minha profesión, aos meus companheiros de profesión, Dante, Tacharida, Miguel, Borines, Andrés, Giraldes, De Carmen Morines, que agora está facendo a nosa distribución e eh, para eles eh, todo carino meu e, por supuesto para toda a xente con que traballei sí. fora do, do que... Que, por certo, este ano vais a estrear unha película dirigida por Álvaro Gago que se chama Matria que creo que vai ser un, un hito tamén do no, no nosso cinema galego e que a protagonista en varias Baste e que ten un reparto moi interesante no que participei eu tamén e colaborei con, con eles con moitísimo placer, non? E agardo que a finais deste ano ou a mediao, non sei ainda, está montando a película, pois haya allá a las pantallas pues estaremos a, a atentos no que, que siempre siempre es bueno re, re, recordar es siempre bueno sa, saber estos eh, nuevos proyectos porque porque la vida es eso no continuarrá pues eso co, re, re, lembrando a os que no están pero pero con o presente que eso que nos fall y vivir tindo memoria pero pero sabiendo eso no que que es necesario eh, que entre todas eh, a esposa saber que las cosas las podemos alcanzar non por moito que, que queran vender o, o contrario. Da verdade é que da nosa parte Bueno, recordar iso que hoxe estáis en, en, en aguarda a, a las seis e que o próximo lunes en la illa de Arousa a partir de las 7 por, por moi aconsechable que quen poda a acercarse a, a descubrir ou a redescubrir este Titiricircus. Eh, sí. de verdad Tatán, que por nos aparte encantadas es eh, si ti crees enenga ir cualquier cosa eh, eh, nos encantadas no mira, nos eh, agradecermos que tenía que ve veces esta oportunidad ¿no? para para poder falar de nuestras cosas para conocernos mejor porque es muy necesario es necesario a veces pasado las cosas pasan desapercibidas y yo creo que este tipo de programas fan podéis pues, un poco que que nos acerquemos máis a xente e que mm, compartamos os nosos sentimentos, e, a nosa vida en xeral e, e por suposto, o noso traballo. E, moitísimas gracias a vos por chamarme, mm. eh, eu estou agradecidísimo e hasta a próxima, que se xa pronto e que faremos de, de nuevas cousas. Claro que sí, pues, eh, os micros sempre sempre obertos e de verdade, bueno, boas, boas festas, bo, bo fin de ano e bo co comenzo do, do novo ano e eh, eh, moita merda que se sole decir, non? Moitísimas gracias e moita ah, merda para vos tamén gracias. para os vosos programas, que vayan ben Unico, saúdes, saúdes rompendo a incomunicación Un outro xeito de informar A árboles de Manolo pendura moitas cousas Cando chega o Nadal Semella un tendal Manolo, Manolo, colgou un cazarolo, un cacho de mangueira, unha regadeira, un perico furado que ten colgado lado, un atisola bella, un cacho de estella. Árboles de Manolo nunca se dijo sacar, botaflor polo nadar, cando chove que neva no Xor cando choves, en eva no val. Das bolas xas d'orbaio, metrandelo e te agasallos E xo abaneas cunha vara, pasan cousas moi raras Hai unha pixola que che fala e di hola Hai un cazarolo que che pide un arrolo Hai unha cafeteira que come polva feira Unha boneca cola que me xa pesico che rico está cá botar por corona nada o Nadal se mella un tendal. Manolo, Manolo polvo un cazarolo un cacho de madeira unha regadeira un penico furado que ten un colgado lado unha tisola bella un cacho de tella Abaño é de Manolo nunca se viu xatar bota flor polo nada cando chove que neva no va. a Se ser di cousa cal gota fro cando chove de Manolo que de tamén vinde a coñelo Ollo coa pola Ollo coa pola. de escortar este árbore de Manolo que os cantaba desde o proyecto María Fumasa eh, propio Tatán Continuamos aquí os sapoconchos o matutino da Radio Calimera eh, Agora vamos a falar de o... bueno Queremos falar un pouco, no? de, de, de continuar eh, aprofundindo a situación de, de a saúde de, de a saúde pública de, de, de en Galicia, eh máis concretamente falar do, do, de como está, no, a situación en a atención primaria, pero tamén desde un punto de vista xeral, porque bueno, Falamos de, de, de como, como vemos a, a moitos políticos e a moitos da xente que goberna dir que todo é a consecuencia de da pandemia e, e que non es que non sea certo que a pandemia pues, es un momento complicado Pero bueno, para hablar de, de todo esto, eh, ya contamos con, con Nos, con, con Manuel Moreira, el secretario de la, de la CIGA de, de, de salud de, de, de Vigo, del de, de sindicato de, de la CIGA. Eh, ben, eh, antes que nada, pues eso, agradecer que esté hoy con, con Nos en un día que, que ya se apropa, no este fin de año eh, que siempre es complicado. Eh, eh, por aí queríamos comenzar ¿no? falando de que, de que por moito que, que digan que, que tema de a pandemia que es verdade ¿no? que un, una situación eh, complexa e delicada pero o deterioro de la, de la atención primaria o el deterioro de, de la saúde pública es algo que que ya viene de, de lone non manuel antes da pandemia já estábamos en una situación de crisis estábamos... Eh, reclamando milloras para a atención primaria, estábamos reclamando unha aposta pola atención primaria como elemento fundamental e sustancial da sanidade pública que, que defendemos. Entón, non é novo a pandemia que fixo é agudizar esta situación e incrementar eh, a carga de traballo da atención primaria, eh, además incrementar dun seito que non, non foi prácticamente visualizado pola cidadanía, A mensase que se trasladou foi de atención primaria estaban fechados e, en realidade, o que estaba pasando era que a carga de diagnóstico, seguimento e control eh, dos pacientes COVID que estaban nos domicilios eh, se estaba facendo desde a atención primaria e iso era fundamental para que detectar precozmente eh, os pacientes que se agravaran e que mm, foran tratados o máis cuanto posible e non ingresaran as UCIs nos hospitais. eso foi fundamental Nas primeras son data pandemia, agora, en esta nova pandemia, con un incremento exponencial do número de casos, eh, casos que teñen que ser controlados desde a atención primaria, na maioria deles, porque a maioria, a inmensa maioria, non ingresan no hospital, onde se está depositando o peso eh, asistencial, está sendo nunha atención primaria, xa debilitada, xa en crise, xa sin orzamento, xa cos profesionais cansos e desmotivados pola política sanitaria que se leva practicando Eh, moitos anos e en este contexto onde se produce eh, eh, a situación actual no que hai listas de agarra intolerables, as centras de traballo dos profesionales de medicina e familia de enfermería eh, tamén intolerables, en fin as accesibilidades dos, dos pacientes a atención primaria está moi disminuida e, e, e, e, e entendemos o, a situación de, de cabreo, non no só so porque se sensibles sencillos que pasa con con paciencia, sino porque como trabajadores de la Pública queremos dar un mejor servicio y somos conscientes que en este momento no lo estamos dando. Falamos de, de una cosa generalizada en, en, en toda en toda Galicia, pero pero vemos como como hay lugares, ¿no?, donde donde esto encara es es todavía eh, mayor, ¿no? Eh, por, por eso hay, hay nada, eh, no, no, no le da una semana. Eh, convocasteis un, uno unos paros no sí. se, se convocaron unos unos pa, unos paros en los concellos de, de guarda o Rosale ya porque aquí la, la, la situación es, es eh, todavía peor es que convocamos una fada a los trabajadores es sí. decir eh, eh, como siga Sa la federación de Sanidad de laga convocamos una fada en esos tres centros de saúde y con apoio total e absoluto dos traballadores, claro, non podría ser de outra maneira. Os traballadores de, de esos tres... Atención primaria en Galicia está, está mal, está tendo mitos problemas, pero esos tres consellos en concreto estaban nunha situación de déficit de profesional e de tensión asistencial enorme, e os propios traballadores nos decían, nos sabemos que non somos responsables de esta situación, pero tampouco queremos parecer cómplices. Mm. Entón queremos hacer no, unha jornada de ...de casi de, de, de auxilio, de pedir eh, a Suda también... ...explicar a la ciudadanía que no, no somos responsables de esto... ...ni queremos ser cómplices con esta administración... ...que nos lleva a esta situación... ...y por eso se convocó esa folga para denunciar a situación que se está vivindo nos nos tres concellos. Eh, la folga un pouco eh, pre, pre, pretendía, creemos, no, es decir de, de pues eso, intentar abrir un marco de, de negociación co co a Xunta. Eh, estos, a, a, tenido algún xegamento desde a Xunta? Alguén os, os ha chamado? A, a folga o que pretendía era, claro, en primeiro que se cubran as ausencias dos profesionais, as ausencias uh -huh. eh, por, por, por causa de, de enfermedades de profesionais pero hai ausencias de plazas que están sin, sin cubrir. É certo que hai un déficit de, de profesionales médicos de familia e estábando tamén xa un déficit de profesionales de enfermería. É certo, pero hai que preguntarnos por qué se dá ese déficit e por qué os profesionales que hai non queren ir a traballar a ámbitos como os de aguarda Guarda o Rosa Lugoya, ¿no? Intón, o que reclamábamos era que se cubrira eso e que se establecerán pois, incentivos a alguna maneira Non so económico, económicas de noutro tipo na carrera profesional ou incentivos tamén do tempo traballado en esos ámbitos para plazas eh fixas e para mellorar a la puntuación, é dicir buscar incentivos para que os profesionais sintan atractivo traballar en esos ámbitos e, e se consoliden en esas plazas. Eh, o sea que, que, que vamos, que se fixera unha aposta tamén por, por a medicina de familia no ámbito rural. Si sí. claro, non non non obtivemos as respostas A caídas bueno son estos días en eh, pocos días sabemos que administración eh, está trabajando en algunas de las medidas que, que nos proponíamos y que además llevamos meses de sano reclamando como crear un segundo equipo no pack de la guarda que está una hora al hospital de referencia y que solamente hay un equipo médico enfermera que en un momento que está en dos centro que la pacán vale y, y si tienen que salir a acompañar a un paciente ahora algún que significa una hora y otra de vuelta mucho tiempo de asistencia necesario no, no lugar donde se produza la asistencia es decir y, y reclamamos que hace un segundo equipo allí pues bueno eso es posible que por ahí sí que podamos eh, conseguir algo pero bueno estamos ainda en esa fase de gestión del día después de la de convocatoria de forma Falamos de, de esta folga en el lo, lo ámbito de la primaria y de do rural, pero, por ejemplo, OSHE eh, había convocada a las 9 de la mañana una una concentración ¿no? en el hospital de, de, de a coruña en el tema de do personal de, de urgencias, porque también no ellos eh, reclaman que, que están totalmente saturados y no pueden eh, afrontar a carga de trabajo y garantir adecuada atención sanitaria. Claro, efectivamente, la situación es das urxencias, no momento en que se rompe a dinámica de ordinaria de que os pacientes tenen accesibilidade a sú centro de saúde, poden falar caso a enfermeira ou a pois, sú médico de, de familia, comentar os problemas que, que, agudos que surven no, no día a día, se si rompemos esa dinámica, esos problemas que tenen os pacientes, esa incertidumbre que se genera, acaba en os, os puntos de atención continuada, os PACs sobrecargando dos PACs ou as ausencias do, do hospital que deberían, a ausencia do hospital debería de ser o punto onde chegaran os casos que necesitarían atención hospitalaria máis específica. Pero como está tan saturado todo o sistema, acaban sí. chegando as ausencias do hospital un número moi alto de, de casos, que o que fan é complicar a, a, a asistencia de casos que sí que realmente necesitan esa atención hospitalaria e os recursos que temos nas ausencias e concretamente no hospital da Coruña está sendo, pois, un tema de tamén de tempo, que le van reclamando milloras, en que se fixeron obras, non responde as necesidades eh, asistenciais eh, que teñen al IE, por eso os propios traballadores están facendo unha reclamación guiante tamén da, da ciudadanía, para que a ciudadanía saiba en que condición están traballando. Claro, porque falamos, no, de, de isto es decir, que tamén podemos, eh, por exemplo Vimos, eh, hemos visto aí tamén eh, Si falamos de, de, de outros profesionais Como podano ser Pois pues, que hai moitos servicios que están eh, externalizados A empresas privadas eh, Provocan, por exemplo, no, pois pues, como, como O que pasou no tema de, de as ambulancias Fai, hai uns días Ou tamén o tema de De unha cocinera que, o sea, De unha profesionado Que, que es eh, despedida Porque, porque exige os seus dereitos es decir, Esta situación tamén que, que están vivendo moitos profesionais Estamos falando de cousas Que pasan na sanidade pública claro. O que temos que explicar é por que pasan as cousas Por que pasa o que pasa non? E, e o, que, o que está pasando na sanidade pública O que está pasando na atención primaria Non é un efecto secundario Das políticas que están levando a cabo O sea o que está pasando na sanidade pública é o efecto que buscan que pase eh, Se está desviando o, mm, o modelo De un modelo público que, que defendemos Con unha prestación pública a, a un modelo cada vez máis privatizado De cada vez máis cartos Dos orzamentos que se dedican a, a sanidade Se van a financiar a os custes da privatización okay. entón, En este caso, todo o demais É un efecto de esa, de esa política E a prova é o que está a pasar ca a sanidade privada. Están subindo a, a chegada a Galicia de, de, de, de, de fondos de inversión e grupos aseguradores eh, internacionales que buscan facer negocio con as enfermedades. Están chegando, embarcando hospitais aquí, eh, eh, adoptando unha posición eh, de forza, o centro claro en área de vivo, Eh, eh, o tema de ribera Salud de, da multinacional aseguradora americana Centena Corporation eh, o que están buscando é eh, in, incrementar eh, os cartos que se elevan estas grandes empresas e eso vai en detrimento da, da sanidade pública e vai en detrimento da parte da sanidade pública que menos apetecible para privatización que é a atención primaria e vai en contra do modelo de atención primaria vertebrador do territorio que nos defendemos aquí en Galicia que temos o territorio que temos y que tener los centros de salud es eh, una forma también de sostener a la población del no territorio. Por eso defendemos un modelo de atención primaria espallada por territorio, y no en concentrar en macrocentros de, de salud. Entonces, claro, esto no es muy atractivo para privatización. Como modelo, un modelo privatizador, o que no me interesa el modelo privatizador, se veis a deteriorar, y eso, que no vaya a sufrir, es a gente que ten menos menos recursos, pero a gente que ten recursos, dalle un pouco igual, pero a gente que ten menos recursos e máis dificultades para acceder á sanidade pública, pois pues, se vai a topar con problemas de saúde cada vez máis difíciles de gestionar en no entorno torno ao público. no ésix de que hai unos días se se se, se orzamentos e eh, unos orzamentos que que no, no alcanzan ni o 25% necesario para atención primaria, eh, que isto eh fa, fa, provoca que tú estabas estabas falando, ¿no? que este desma desmantelamento, este, este deterioro, este, este atacar eh, continuamente a atención e sobre todo a atención primaria da saúde pública Eh, continúe eh, cuando, cuando ya viene, viene del de, de ONCE. Hay muchas declaraciones e intenciones del Gobierno de, de, del PP aquí, en este caso, mm. falando de que sí que la atención primaria es fundamental, que que apostar por la atención primaria, pero donde, donde podemos mirar si se aposta realmente un no, ONG en los orzamentos, y en los orzamentos no, no hay un incremento de los orzamentos con respecto a los anteriores, e a porcentase que se dedica a atención primaria no global do gasto sanitario, sigue estando por debaixo do que nos reclamamos que ese 25% que se dedique necesario para que a atención primaria poda facer o seu traballo. E o seu traballo é non só atender a, a enfermedades. O traballo máis importante e que é propio e característico da atención primaria é o traballo das actividades preventivas e de promoción da saúde. Claro. Que é onde, ah, realmente, onde podemos sacar rédito a nosa atención primaria, porque outro curar a enfermedade é onde está o negocio, hai o que desinteresa nos do negocio, o que interesa realmente a atención primaria é a saúde, sí. entón a promoción da saúde e a prevención da enfermedade é onde havería que poñer o esforzo eh, financiero, e claro, non se está facendo, se está apostando por un sistema asistencialista, por un sistema centrado no tratamento da enfermedade, porque iso é que lhe dá negocio á industria eh, farmacéutica, lhe dá negocio a empresas de tecnología sanitaria, a prevención y a promoción de saúde, no de negocio. Entonces, ahí está esa falta de aposta. Por eso digo que lo que pasa es consecuencia de una determinada política que se está adoptando sobre la sanidad de concebida como un, como un negocio, como un mero negocio, no como un derecho de consulto de la ciudadanía, sino como un negocio de unos pocos. Falas de, de, de algo que, que, que ya os comentaban anteriormente, tamén no da importancia de, de a prevención da importancia también del de, de, de, de planteaxmiento do xeito eh, comunitario no desde de entender que a sanidade claro. é unha cousa de, de todo o mundo pero pero donde as administraciones eh, como como parte de, de, de a xente que, que pagamos os nuestros expuestos deben apostar realmente por iso e eh, non es que non están facendo sino que están apostando por todo o contrario en Galicia pero en, a gran mayoría de, do, do estado Sí, efectivamente, o sea, esto, lo que está pasando aquí, o, o, o reflexo de lo que está pasando, pues en no, un no, no contexto europeo de un poco buscar, eh, sacar, eh, hacer negocio con lo co, co, que consideramos servicios públicos esenciales, ¿no? Eh, todo público está siendo parasitado por los grandes grupos Financieros o xa, temos, Sabemos o que pasa con o ensino público E o con ensino concertado E, e con o ensino privado Sabemos o que pasa con intento de privatizar as pensións xa, Se privatizou todo o que tiña Un mínimo perfil público As comunicacións, as redes eléctricas Todo o que son servicios públicos eh, Foi privatizado Na sanidade queda este espazo que, que estamos defendendo E intentando que non se faga O modelo de privatización E, e manter unha xanidade prestada por traballadores e traballadoras do, no órbito do público e, e financiada con, con, con impostos para que pague máis xanidade que máis cartos teña se o sistema impositivo fora tamén xusto que non o é. Pero ese é o modelo que, que defendemos e contra ese modelo está o modelo eh, liberal, capitalista, que o que pretende faxar negocio ca enfermedade. Entón, efectivamente, nesta tensión do modelo é donde estamos vivindo as as consecuencias. Por iso é tan importante, cando contamos o que pasa, explicar que isto pasa como consecuencia de esa aposta por outro modelo. Por iso non se aposta por a promoción da saúde e a prevención de enfermedades, que teñía que ser algo transversal a todas as políticas que se fan, porque o que pasa por exemplo na vivenda o que pasa na, nos precios de enerxía tamén redunda na, na saúde das persoas. É dicir, hai moitas máis cousas que o que, que, que pasamos no centro de saúde. Mm, hai máis saúde no mercado municipal do Calvario, a quen digo que no centro de saúde, probablemente, se, se pudéramos facer, mercar unha alimentación saludable con produtos de proximidade, e facer unha dieta sana integrada no noso territorio, aí teríamos máis saúde que no propio centro de saúde. Pero non se aposta por isto outro, se aposta por, a parte puramente asistencial e de tratamento de enfermedades, nos centros de saúde. E esa aposta nos leva a que, en situacións como esta, o modelo non é capaz de soster a gestión de unha pandemia destas de características. E entón, claro, eh, non podemos facer ben o traballo de gestión da pandemia, non podemos facer ben o traballo de facer a continuidade existencial dos pacientes crónicos que, que necesitan una, un tratamento eh, continuado. Entón, non estamos facendo nada ben o noso traballo. Iso genera frustración nos profesionais e desesperación na ciudadanía que non poda acceder os servizos sanitarios. Si sí, porque falas tú iso, ¿no? De de, de, de, a, de a prevención, de de, a, de, a, de lo que de, de todo iso que, que condiciona a a nostra saúde. Eu personalmente, recuerdo un en un encontro fa, hai anos con, bueno, con unha persona que venía de de de do Paquistán, eh, que aí a saúde no no no es es toda privatizada e toda, pero comentaban eh aí eh, fixe un pouco de que alí eh, o médico cobra cando ti estás ben cuando claro. estás enfermo non cobran porque claro a, está claro que nos fáramos deto sistema porque es, es todo privado etel pero que o pensamento de eu pago a, a médico quando estou ben eh, claro. eh, es iso no e aí íszo a, a, a, a min reflexionar non que que falta, falta moito de, de educación en en saúde e parece que iso non no, no interesa, non? Es decir, de porque amáis eh, buscamos a, a a os chivos expiatorios en, en todos os campos, aos médicos, a enfermeiras en o tema da saúde, aos mestres, as mestras en o tema de de de, de o ensino, es decir, de cando que lo que falas, no? Es decir, es unha cosa de, de, de a comunidade e de a sociedade. Claro. Claro, efectivamente pero perdemos esa esa conciencia colectiva esa conciencia comunitaria mm. eh, y, y nos centramos en un tema concreto de la salud no aspecto individual parece mm. que el problema de fluvio un tema individual y que cada uno gestiona a su saludde como si no dependeera de otra cosa hay también una, una charla de un esco una persona decir que la salud importaba más o código postal de donde nacía que o códigocinético y experto que que claro, onde naces, onde creces e o entorno social, socioeconómico e sociopolítico tamén condiciona a túa saúde, máis incluso que o propio código genético, que moitas veces lle a culpa a genética e de cousas que non teñen nada que ver que a genética. Entón, claro, a atención primaria debería de ser comunitaria, por eso se chama especialidade, por exemplo, de enfermería ou de medicina, se chama de medicina e de familiar e comunitaria, Porque ese componente comunitario é o que nos permite acceder a ese modelo sobre unha realidade diferente que vai máis alá do que do que a, a propia curación. Entón, esto é o que é realmente sustancial na, na atención primaria e o que é diferente a outro, a outros modelos asistenciais. É decir un hospital que entende que traballa ca preventiva uh -huh. é, é un modelo diferente, o que é específico da atención primaria é ese modelo comunitario e de y de defensa do, do que é eh, colectivo, es decir, non só so da saúde individual. Entón, esta característica propia de atención primaria esta é esquecida en este en esta política eh que o que aposta é Por, por tema puramente asistencialista. En, en ese tema non queremos robarte moito máis tempo, que sa sabemos que son datas datas co complicadas, pero sí que hai unha cousa que, que hemos visto e que os gustaría comentar, porque creemos que es Algo que non se nomena moito Sobre todo da xente que non estamos eh, eh, Ficadas o no tema de, de De a saúde en, en la xestión né? Que é o tema de, de De los planes de ordenación en este caso De, de, os, recursos, de os recursos Humanos, non? Algo que, que eh, claro. está, está reclamando dos, dos sindicatos Desde el CICSA eh, Saúde en, en non, non, non se dá resposta ou como esta situación claro, nos desde siga saúde, claro, entendemos que tenemos que hacer una, una serie de actividades y nos defendemos este modelo de, de, de sanidad de pública integral y en concret y concretamente en la atención primaria con un perfil de, de comunitario, pero claro, todo eso necesita eh, recursos humanos, necesita personas que hagan ese trabajo y estamos tamén nunha etapa na que vai haber unhas subilacións importantes, fundamentalmente medicina de familia, e eso hai que prever cales son eh, as necesidades de profesionais de aquí a poucos anos. E entón, o que demandamos é que hai que facer un plan de ordenación de recursos humanos, onde se ve xa que o que hai que facer e que profesionales o van a facer. E se non temos esos profesionais, hai que establecer un plan para poder ter esos profesionais porque senón estaremos en esta situación que estamos agora con profesionais, con asendas de 50 eh, pacientes, e imposible facer traballo comunitario ou promoción da, da saúde ou prevención de enfermedades, porque o que facemos é traballar puramente a demanda dos pacientes que por pola porta, non temos un minuto para facer outra cousa. Entón non reclamamos ese plan de ordenación de recursos humanos que estableza un plan de tarefas a realizar, tanto na atención primaria como no hospital, e que ese plan de tarefas a realizar se ve xa que recursos temos, que personas temos, Para facelas y si no nacemos que se establecan que medidas se van a tomar para poner telas no no sistema y esto que es fundamental para un inmediato futuro era fundamental de lopetitosa le vamos a no reclamando esto pero pero es fundamental porque no inmediato futuro todos los trabajadores que trabajamos una atención primaria íbamos mm. subirbillar nos y esto vaya a generar un problema de recambio cional sendo realista pero buscando como se decía la, la utopía sí si, sí si, sí si, o, o futuros médicos y médicas que, que puedan escoitar no es decir a, a ainda todo lo que está chovendo es decir de, de, desde a tia experiencia eh, sí que aconsellarías evidentemente re, reivindicando todos estos estos cambios necesarios pero que, que también él como estudiantes aposten por la atención primaria Claro, ese es uno los grandes problemas que tenemos. Ahora los estudiantes de medicina pasan por los centros de salud, ven cómo se viven los centros de salud y la, la que estamos, y los estudiantes de medicina mayoritariamente no quieren saber nada atención primaria. Pero que incluso los médicos de familia que acaban a su formación de médicos de familia, que hay una, una especialidad de, para atención primaria, en los últimos cinco años hay datos que dicen que a mitad de esos médicos de familia no están trabajando en atención primaria. Es decir, las condiciones de trabajo en atención primaria están tan precarizadas que os profesionais non queren traballar na atención primaria. Pero ainda así, eu valor o atención primaria e una, o traballo na atención primaria para un profesional da, da saúde é o traballo máis próximo a ciudadanía, que dá unha continuidade, que sigue esos pacientes e deberíamos de seguirlos durante anos claro. para conhecer o seu desenvolvimento, conhecemos as familias, e que é unha moi especial, e ademais nos coloca socialmente nunha posición que vemos o que pasa no na sociedade, nos permite pois, observar a, a realidade vendo os, os diferentes aspectos, non sempre os mellores pasan pola nosa consulta e iso tamén nos dá unha perspectiva social e política importante agora de actuar eh, como, desde o punto de vista da, da medicina e da enfermería eh, comunitaria entón, creo que a atención primaria teria que ser un entorno moi atractivo para traballar para as personas que consideren a medicina desde este punto de vista Non, claro, desde o punto de vista de técnico ou de, ou de uso de aparatase, ou de, que isto tamén se dá en atención primaria, pero en menor grado, pero si sí que a perspectiva do paciente, do contacto directo e continuado co, co paciente. Eu creo que eso convierte a atención primaria en un espacio moi atractivo que temos que recuperar. E falando de utopía, é que non pode ser de outra maneira. Claro. Temos que recuperar esta atención primaria, este modelo de atención primaria centrado no comunitario, pero tamén no paciente que ven reiteradamente pola consulta, temos oportunidades de facer actividades preventivas se si tuviéramos tempo, temos oportunidades de facer educación para a saúde, temos moitas de utilizar recursos sociocomunitarios tamén para, para atender a saúde das persoas, porque a saúde non só se atende ou non só se restablece con medicamentos, hai outras cousas que, que se poden facer para restablecer a saúde, pois todas estas cousas son moi atractivas para os profesionales ...que yo gusta medicina de familia o enfermería... ...creo que, que eso sí que tenía que tener este atractivo... cal es el problema, que las condiciones actuales de trabajo... ...en atención primaria son tan deplorables... ...que los profesionales no quieren estar en atención primaria... ...por eso esta insistencia en recuperar... ...o mm, retomar esta atención primaria... ...que sí que creemos que es atractiva... ...y que tiene que serlo para, para la ciudadanía también... ...porque tiene que ser accesible... ...tiene que ser confortable... ...tiene que haber una boa relación con los profesionales... ...y esto creo que durante un tiempo... Así que yo que sigue siendo así, sí que la mayoría de la ciudadanía tiene una buena relación con sus profesionales en los centros de salud y eso tenemos que potenciarlo y tenemos que ponerlo en valor y recuperarlo allí donde estaba perdido. Falaba así, y con esto sí que acabamos porque, bueno, falamos de ¿no? De que, que todas esas partes de la, de la sociedad tenemos que, que mirarnos, eh, ser conscientes, eh, asumir estas responsabilidades, ¿eh? Eh, pero queremos preguntarte a tia al Manuel Moreira secretario de daig pero de Saúde pero ta también al Manuel Moreira médico de atención primaria e al Manuel Moreira que tamén es cidadán dos medios de, de comunicación que, que a a co má máis a lado do a denuncia e de, de cómo podemos facer para colaborar para para poder treballar tamén en esa prevención y en esa en ese De, de, de a saúde eh, Como de outros Seitos, ¿no? pero sobre todo en el tema de a saúde Que pe, pensámonos que, que tamén é moi importante La labor e a la non labor que, que se facen e que facemos sí. dos dous medios Si, sí, si, sí, bueno Hai dous planos, o primeiro plano é Que cando se falada do que está a pasar Na, na nosa sanidade pública sí. eh, Muitas veces se tende A, e generalizo, eh, non sempre así Pero se tende a contar as anécdotas do que pasa, e se fala as anécdotas do que pasa, pero se conta menos por que pasa o que pasa, cales son as causas que nos levan a que pasen esas anécdotas. Entón, falar un pouco máis de por que pasa o que pasa, eh, poder ter espacios con unha conversa como esta, tranquila, na que se pode falar de que hai un modelo de, de sanidade pública, que o modelo de eh, sanidade pública universal, no ámbito do público, eh, equitativa, redistributiva y hay otro modelo de, de, de, de asistencialista creo eh, que, que potencia la privatización. Entonces, o contraste entre esos dos modelos genera estas consecuencias. Entonces, que en los medios también se traduzca este esta dialéctica entre estos dos modelos también es importante que la gente saiba que las cosas pasan porque hay políticos que toman determinadas decisiones. Entonces, esto nos parecería muy importante, Me parece como ciudadán sí. para saberlo como médico de familia para poder para que los pacientes cuando enten por la puerta saiban que estamos apostando por este modelo como profesionales de atención primaria y como sindicalista, porque eso también sí. nos permite defender unas condiciones laborales dignas, porque esas condiciones laborales dignas a las trabajadoras de la sanidad pública redundarán en un mejor servicio a ciudadanía. Pero en los, los tres perfiles, sí. tanto sindical como profesional, como de ciudadan, me parece que, que se fale de esta dialéctica de modelos me parece importante. Y luego, que claro, que no, que se normalmente en los medios de comunicación se magnifica tecnológico, se magnifica o que afecta a moi poucas persoas e se fala moi pouco do, do, da importancia das actividades preventivas e de promoción da saúde que se ten que facer tamén no ámbito da atención primaria e se esquece moitas veces este perfil e se esquece a importancia do, do que pasa no consulto da comunidade e, no, falo do mercado calvario porque é un mercado municipal onde hai persoas de proximidade que van a vender produtos alimenticios ali e eso é saúde es é saúde, pois pues, que un parque con un espazo para poder caminar, facer deporte un espazo público, ben comunicado accesible, eso tamén é es saúde que isa espacios de relación das persoas nos ámbitos urbanos ou rurais onde podas atoparte con outras personas falar con calma, compartir experiencias, eso tamén é es saúde é dicir, temos que poñer en valor esos elementos que contribuyen á saúde do consulto Da, da cidadanía da saúde como concepto global a saúde non só so, eh, ter artrose de un sello non, so, non te a saúde tamén é eh, o estado psicolóxico no que te atopas diante de determinadas situacións de crise entón poner en valor estas outras cousas que non son ir a un médico para tomar unas pastillas pues la verdad es que tomamos nota de, de, de verdade no, no más allá de no, no nada de postureo sino no vamos a, a, a poco a poco también facerlo fa, fa no las eh, dos planteamientos que, que, que, que decías E eh, eh ben, ma, ma, eh, o, o dito a principio a Manuel Moreira, secretario de, de ACIC eh, Moitas gracias por, por, por estar eh, ti oxe con, con, con nos aquí o, o Sapoconcho, o matutino da, da Radio Calimera, porque sabemos que, que máis alá de De, de de todo son días de, da familia, son días de eh, sempre importante e tamén respetar isos isos tempos, aínda que moito moito persoan médico non, non pode porque porque está aí saturado e eh, porque tamén moitos eh, están o tema de de, de de tener eles propias a estar enfermos e eh, bueno, desde ¿no? de ese punto que si ti queres engadir eh, cualquier cosa, nos no encantado de que o fagas. Pues nada, efectivamente, que estas, eh, a pandemia ten consecuencias para o consulto da ciudadanía, pero tamén para a saúde dos profesionais eh, da, da sanidade pública, e iso tamén é algo que temos que cuidar, cuidar o que nos coida, que é o lema que utilizaron en Coruña para, para as movilizacións dos do servicios de ausencias, é un lema que a sociedade tamén debería de de asumir cuidar a que en cuida no son profesionales sanitarios porque hay muchos más cuidadores sí. que profesionales sanitarios tenemos que cuidar a los que cuiigan y nada dar muchassas gracias por por tratar este tema con, con seriedad y darme espacio también para poder pues contar un poco de lo que está pasando los no, micros de verdad que se, que siempre abiertos eh, muy muy agradecidos Desexando bueno, que, que a xente que, que estáis aí en, en la primera línea eh, Transmitales eh, o, o nostro anzo O nostro apoyo total Dentro da de, de nostra pequeñita aportación eh, o dito que moitas, moitas gracias Estamos en contacto para, para Porque seguro que vamos a tener que seguir falando De, de, de este tema E que non no se esquecen la, a importancia sí. ¿no? De do que está en xogo eh, mo, Moi boas festas tamén Pois pues nada, pois pues moitas grazas, moitas grazas a vos Unha apertinha una O sapoconcho escriu Emisora Calimera Pirata Calimera <risa> Meu pai deixou-me a dor, niña Miña nai deixou-me o Meu pai deixou-me a Ixoume o mar E como eran tan proveas Non tiñan máis que deixarme Non che teño rapaza Outra cousa que dar Maísco, peixiño fresco Que uche traño do mar Que uche traño do mar Que uche traño do mar Non che teño rapaza Outra cousa que dá Son da do mar Son da terra e non o son Xonda veiriña dos mares, xonda terra e non moxone. Sei donde teño a casiña, mais o campo santo nome. Nonche teño rapaza, outra cousa que dá.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 Pues también vamos a, a ponernos muy muy rockeros, vamos a, a ponernos muy, muy musicales, muy, muy festeros, eh, muy, muy también a lo mejor un poco me mexicanos, eh, un poco galegos, eh, un poco de aquí, un poco de alá todo iso é eh, o, o culpable ben, ben entendido o responsable é eh, No eh, convidado que xa si a, a técnica no, non falla se escolta ele es paco Cedeira y antes que nada que queremos dar es eh, moi bon día e moitas gracias por estar hoxe aquí paco Hola bon día que tal! Pues ben, conta, contanos tú no que, que hemos visto que desde de repente esta tarde mismo eh, eh, ya con, con, con otro de esos moitos tú porque porque bueno, eh, Paco Cerdeira es es Paco Cedeira, Cerdeira, pero espacolas, pero también esa Agra mola, pero eh oye, ten, tenéis un encontro ahí con aquí en, en Compostela, ¿no? Con, con el tema de, del apego, ¿no? Si, sí, se lo hace a festa do Apego eh, Unha gran festa que se fai todos os anos eh, Nada, convidáronnos a facer a actuación aí de, do grupo Agramola Gominola Do espectáculo Bravas que Un, un espectáculo baseado no, no libro de, que, que publicamos ca Editorial Galaxia eh, que, que se titula Bravas o Resurdir da Luz non? Eh, Fala todo de superheroínas en clave feminina que ven, que ven. Eh, un pouco de dir eso, ¿no? Que que sempre vemos por co, que vemos de de, de os proxectos que onde onde te ficas que teñen un, un componente de digamos do, do, do cambio, do transformación de, de, de consciencia ¿no? de ¿no? De, del mundo en que vivimos. Sí, sempre, sempre ten, bueno, as cancións, os contos, eu penso que é moi importante que teña unha parábola, non, Un, como se diu, unha, bueno, eso, unha parábola, é dicir, que podan os nenos aprender, aparte de rire, pasalo ben, rockear, que poidan aprender ou concienciarse de lo que nos está a pasar e de todas as cousas que podemos facer para evitarlo, non? En, en ese camino, por por, por exemplo, vemos no é que que o teu inicio, digamos, como como pacolas, veñe eh, cando tens que que intentar e eh, non sabes ben como eh apoiar e eh, estar a al a cerca do, de, de un sobrino T1, te, non? Si, sí, si, sí, foi un traballo eh, no que contactei co Colegio de Logopedas de Galicia eh para buscar, pois, pues, unha maneira de axudar o, o meu sobrinho que ten un problema que é moi comum hoxe dia é dicir, os nenos hoxe dia por isso, por tardan un pouquinho máis en arrancarse a falar non sei explicar-te por qué pero algo terá que ver a tele, as tablets eh, e os contidos, non? eu, eh, bueno, donde do me de conta que hai moitos dibuixos animados que saltan no Youtube que, por exemplo, non, non teñen diálogos, non? Supoño que para facerlos máis universais, pero, bueno, eso tamén moitas veces ten a súa contra. Eh, entón, nada, eh, en galego, eh, en, en castelán, hai ferramentas musicais logopédicas a, a bondo, pero en galego eh, nese momento me comentábame que non había prácticamente nada Entón, puxémonos a, a traballar e de aí surdiu a, o primeiro disco de Pacolas que titulase directamente Pacolas. Falaba de, do, do, do galego, non? Dicir de, de, de, de da lingua en galego, de a música en galego. Eh, sí. pero hai que de, dir que que Paco que veñe eh, be, be, de, de, de México, ¿non? Es decir, de tú originariamente naces a alí e despois véns a, a Galiza. Non no exactamente. Ah, sí. ne, eu, eu sempre conto a historia eh eh dinko vou decir a verdade. Bueno, vale, eso, eso está bien, eso está bien eh, Conte que nací en un barco en un medio de Atlántico con bandera de Bahamas Y puedo escoger la nacionalidad de todos los países colindantes <risa> <risa> No, nah, yo tenía las dos nacionalidades Lo que uh -huh. pasa que criar, críenme en, en México Críenme en castelán, evidentemente uh -huh. Ahí la gente que emigró, pues, eh, ahí sí que fala galego Eh, porque sirve para que el resto de la gente no entienda lo que están a hablar, ¿no? E puedan, pues eso, hablar tranquilamente las cosas. Pero bueno, yo lembro que mi padre tenía un, un un empregado que tanto escoitalo acabó aprendiendo. Eh, o que tampoco es tan difícil entenderlo. ¿no? <ríe> Pero bueno, son son cosas anecdóticas, ¿no? Sí. Eh, Eh nada, eu viñen aquí no máis ou menos no ano 2000, unha vez que rematía a carreira, pero bueno, son reciclado total porque estudei enxeñería civil que non ten nada que ver ca moixo. Eh é desde que me de que viñen a, a música. En estas datas vemos un pouco a a Teo a xenda, es decir, vemos que que anteontes estabas en Eurol, que onte estabas sí. en Muras que oxes en sí. Compostela, que el día sí, ¿no? doce en Noia, que despreis a Muros, que despois sí. a Coruña e 4 e 5, timos que decir que a, as entradas de a Coruña están esgotadas, es decir, non paras, Paco? Non, no, non paro. non A ver se si o remato vano e teñou un ratiño de descanso eh... e saco as contraturas do corpo para comenzar o... <risa> A seguir per ronda, un um poquíllin máis eh, máis elástico. Este ano, mira, fixen o, o cálculo de, de concertos que tive este ano, fai un anaco falando que a miña muller, si, sin ter en conta que en algun sitio fixen doblete ou triplete, eh, deu de a cantidade de 161 concertos. Entre Gramola Dominola, Pacolas, Censar eh llevo un momento que hay que descansar. Mm. Sí, <risa> mm. sí, porque Amaí va, vas va a salir con una compañera última de viaje que, que ainda que es una mujer eh, de de, de, de idade, ¿no? Pero pero que tiene una vitalidad, ¿no? Que es Ramona Órbita eh increíble sí sí si, sí, é eh, Ramona Órbita, esa esa labrega da Serra do Courel, uh -huh. que ten unha horta cibernítica con patacas automáticas e unha máquina do tempo. É eh, eh, grandiosa Ramona Órbita. Si, si, é espectacular. Eh, ese proxectinho, que foi eh, o último proxecto que, que fixen como pacolas, bueno, non é o último, o último será os seguintes. Sí. <ríe> eh, pois eh levo me dando moitas alegrias, no? Porque ten unha moi boa acollida, a xente pasa moi moi ben eh nese espectáculo e eh, eh, bueno, teño especial cariño. Eu sou Maruxa. Muller da brexa. Eu sou Maruxa, muller da brexa. Mujer Gerreira Foron tempos de fame E de miseria Tan pobre nazi Que nin a sabía pra mí me soñei, soñei Si sí. Que a caixiña de música en na honra de lo Da unha baralla no peto Sempre le dejo con muller que todas as noites le vaya comida los hombres que no monte viven toma lobo ese espectáculo y en, en, en otros de, de, de los de los libros no es desde de que tú que tú vas creando es decir tenés una una compañera de do viaje una dibujante una ilustradora es eh, muy importante sí. ¿no? Sí, laura romero que sí. es la creadora de músicas galegas ilustradas serreñas de rock and roll fixo un libro este año Eh, bueno Ilustrou un libro eh, de Ema Pedreira que, que se titula Xela Arias, Palabra a Intemperie, é eh, baisista de Censar, que ela toca toca con nos, mm. aí, en Censar, eh, sacou-nos da, da escuridade, na que levávamos moitos anos, eh, e xa sí, é unha muller moi, moi importante. Eh, vemos, non queremos tampouco robarte moito Más tempo que tenéis a actuación hoxe Pero vemos aí que, que, que os moitos anos Que, que levas o mundo da música O mundo de... Eh, sempre vemos que, que tamén eh, eh, Has intentado e eh, intentas eh, Colaborar, apoyar, estar con Con outra xente o, o beninizando O ven en, en momentos ¿no? de, de, de necesidade, de, de, de creación ¿no? eh, Como pode ser ao largo De, de a túa carrera ¿no? de, de, has, has tenido aí Moito moito Pasando moitos azos a, a xente, a grupos como Cuarta Xusta Ou tamén a, a unha cantante como Loli Nogueira ¿no? Si, sí, bueno Comecé No 2001 Me parece nun estudio de grabación que se chamaba Fábrica de Luz en Santiago e, e, e ao longo de moitos anos fun conhecendo moita xente e, e bueno, cando faz grabacións, moitas veces tocache te botar unha man e, ou fazer alguna que outra colaboración e despues van-te conhecendo co, colabora-se con xente a xente colabora tamén contigo e, é dicir, sempre é un quiz pro cuo no é bonito. É un fenómeno bonito aquí en Galicia. Ti tamén Ainda que en estos momentos porque nosotros sabemos e pensamos é, a dedicación, digamos, é, é a música dirixida a mocidade, ¿no? Esi, pero pero tamén has estado campo de, de a música de, de o rock tradicional do, de o onde onde estás máis cómodo o non ni a un lugar o sí, o A ver, a min, o público infantil é o meu público favorito. É dicir, é, é moi divertido, é sinxelo, e ademais tenham reações moi divertidas, ás veces eu sempre deixo participar, e, e teñen contestacións sempre que te deixan cá ou te fan rir. E, e a, ver, a min, o meu público favorito son os menos. Pois os maiores... E, capturados, non <risa> <risa> é o no mesmo. Non é o mesmo. Eh, sí, é así. Así vou a eh, sí, que, sí. que, que hai tempo en, en Valencia falando con, bueno, un contacontos que já que já faltou, que era que era Llorenç, para Llorenç o contacontos contos que sí. bueno, un, fue, fue, comentaba iso, ¿no? Que que o público má máis máis novo e de, que, que costa atraparlo, pero quando atrapas, guau y eh, eh, eh, increíble eh, sí sí, sí sí mira bien que soy ellos son a ventana hay, hay alma no picando eh, cuando, cuando comienzas contar una historia porque bueno o espectáculo que fa web musical pero tengo un conto, de cando can dos ve sentados mirando cada arriba con esos hoyos que dondees puedes leer y eh ven de, de dentro que están imaginando algo, eso es maravilloso. Porque os ves, están pensando, en, a lo mejor no están pensando mismo que a ti. Están interpretando las cosas de otra manera. Mm. Pero pero ves a través de los ojos que están que a cabeza les está trabajando y eso, buah, oh, wow, eso no te imprezo. Falas no, da, da importancia do, do que, o que contamos e que as cancións tamén tengan como, como aprendizaxes, no? de esa moralexa, esa aprendizaxe. É eh. dicir, eh, en iso eh, tamén eh, supoño que é importante o, o traballo que, que, que tens cremos eh, en, en el Museo do, do Póbulo Galiego, donde estás en o arquivo do patrimonio oral, non? Ay, sí, mira, ese es un trabajo muy importante. Ahí en este caso, el trabajo no es tan romántico, es decir, yo soy un digitalizador. Uh -huh. A mí me dan archivos eh, pues, en casetes en citas abiertas, en eh, vinilos, y eh, a mi labor es digitalizarlos. Y una vez que escogen las tomas que quieren, pues tengo que eh, etcétera etcétera Es decir, hacer eh, un trabajo muy, muy técnico pero realmente ese trabajo es sumamente importante, porque ahí se acumula, bueno, se acumula, se acumula muy pecho que hay que procesar. Sí. Y todo ese trabajo es el patrimonio oral de la identidad, es un patrimonio inmaterial, tiene un valor incalculable. Ahí podemos atopar cantares de cegos, eh, cantares de reyes, coplas... Eh, melodías eh, de, de, de música tradicional, eh, contos, eh, chistes... Hay un, o sea, tiene un valor incalculable ese trabajo. Pero, de, de verdad, he escondido mucha gente que llevo una hallada ahí al Arquivo del Apoio del Museo del Povo Galego porque es muy bonito. La verdad es que sí, no no es desde de esa parte, ¿no? Desde la radio y eso cuando hemos visto esto, ¿no? Te, te teníamos que preguntar porque era algo que, que siempre que creemos que es muy muy importante, ¿no? Porque es es una parte de la memoria que, que se puede perder muy muy fácil, ¿no? Porque no no está escrita, no es muy muy necesario ese ese trabajo. Pues la verdad es que no queremos robarte muy muy mal tiempo, ¿eh? pero pero sí que queríamos ahí un poco saber es decir de xogando un pouco ¿no? con, con algúns temas de, de, de que tú has participado no es decir podíamos eh, como vos de, decíso unaha versión echarle la, la culpa al leño pero o Paco, o Paco Cede, Cedeira cderado de hoxe en día eh, tamén tene moita culpa do de un tal payaso que Que, que, que había ahí en, en, en méxico un tal payaso cepellín puede ser bueno no eh, era muy roqueiro eh, cepellín <risas> pero tiene las letras muy simpáticas eh, a mí había una, ca una canción de él que era do diablito no me acuerdo exactamente cómo era la letra pero cantaba súper rápido uh -huh. era muy difícil de entenderlo y era bastante divertido, yo creo que más bien a, a mi influencia roqueira eh, de México sí. era un, un grupo que no es infantil, que un grupo que se llama el TRI, el TRI, eh, TRI SOUL OF MY MIND como dice eh, que es el grupo más conocido en, en México de rock and roll Pues había los grupos como eh, cafeta cuba la, ma la maldita vecindad eh, pf, no sé hay, hay, hay varios pero principalmente el tri eh, y después claro influencia que, que influencia también dos do hard rock de, de esa época que había en Estados Unidos que eh, Bueno, gustaba moito escoitar a, non entendía as letras, pero gustaba moito o que tocaba, non? <risos> eh, esos son mais ben as miñas influencias, eu non vivín aquí etapa do Xabarin Club, por exemplo, mm. que sei que foi moi moi bonita, influenciou a a a moita xente, pero bueno, eh se está a tempo de escoitar, sempre hai un arquivo, así como temos o arquivo do patria, o apoio para para todo que es tradicional aquí en galicia pues eh, algún día o en algún momento pues todo formará parte de lo mismo no y, y todos podremos eh, acceder a ese gran archivo de eh, explicar de nuevo de nuevo es corte por primera vez claro. y, y ya dos dos últimas preguntas es decir de por un lado que porque es exactamente el book Free Day. Bueno, es eh, un, una costumbre, una costumbre que, que le, le vamos facendo aquí en la casa donde hay tiempo, donde completamos a imagen, la portada de un libro eh, con, con, con algo real. Eh, puede ser o resto del cuerpo, puede ser un disfraz, puede ser un objeto, ¿no? y eh, eh, nada de eh, eh, algo bonito para hacer una entreterce y una propuesta para que todos se fuera que tengan una actividad de, desarrollen imaginen en eh, y eh, eh, también nos manden cocinas para ver claro. y, y por último podemos confirmar seguro que no te vas a méxico ¿Sí? Podemos confirmar que no me hubo a México. O, o malo que hubo algún amigo de México que me mandó algún WhatsApp. cando ves? <ríe> me preguntaba, oye Paco, un amigo mío que, que, que se llama juan Y dice, ¿cuándo vienes? Y, bueno, te vine que contar que era... Como decimos a los días de los santos inocentes, normalmente que contestamos es, inocente palomita que te dejaste engañar. <síntate> bueno, es, es, es que <tose> pues verdad es que que muy, muy, gracias por, por, por este este tiempo, bueno, recordar eso, sobre todo aconsejar a, a la gente que que <tose> se fique a, a tegua página web o en las en las redes sociales, digo porque porque es que a xenda é moi longa. Recordar iso, que, que esta tarde, a partir das seis e media, estáis aquí en, en Compostela, e eh, eh, que se poden eh, reservar as entradas en compostelacultural.gal, e eh, que despois, uh -huh. pois pues eso, que, que comenzáis eh, en Noia, el 2 de, de Xeneiro, continuáis ya tú como pacolas en Muros, e eh, despois vais a Coruña, el eh, 4 e eh, 5... El 7 uh -huh. eh, en Ares Y el 9 en Cerceda Hasta ahí teño yo entendido Sí, de en momento Algún adapta ya hay por vano que ver Pero <ríe> ya sigamos publicando poco a poco Poco a poco, poco, a poco. Pues, sí. Muy muy agradecidas Nos vamos a ir si tú os Dejas permiso Con un tema que no es exactamente Bueno, que no pensamos que no Pero que, que no es tí, de ti Pero que si tú sí que participas de, de un proyecto Que, ¿Sí? que participaste con un grupo que se llaman Pequeños Vesbellos Ay, sí, sí, sí, por, por favor, claro, <ríe> claro. Eh, Un tema muy bonito Que de esta edición no pero cantar De 2021 eh, Nada, pues mandar un saludo a los Pequeños Vesbellos Que, que esa, en esa grabación eh, lo pasamos bastante bien <ríe> Pues con este se sentir, la verdad, de que, que muy agra agradecidas, Paco, moita ta merda, y que para lo que queráis aquí aquí nos tenéis, de verdad, de que es una aperta muy, muy grande. Pues es una aperta muy grande, pero vos, gracias por difundir. Nada, gracias a vos y a suestas, eh, doito muy moita, moita merda. Chao. Veña, chao. Chubia no cristal a cariñar follas que caen da árbore da vida que se va temo pensar que no te vou volver a vicar dorme a cidade eu non Soño con estar Quero abrazarte unha vez máis Contarte o Para ti y para mí. Bienvenido, مرحبا بكم. Ciao ciao. Bienvenido. Ahora en los Osapoconcho, somos matutino de Radio Calimera, Queríamos hablar de, bueno, de De agora que, que estamos a piques do, de rematar o, o 2021 Po pois falar un pouco de, de as moitas situacións que se han vivido o tema do, do traballo en, en, en todo, el, el todo en toda a galiza eh, bueno, sería seguramente daría para para moitos programas pero tamén queríamos falar un pouco de, de esta reforma laboral que se está vendendo como O gran la gran panacea de, de todo eh, en cando desde moitros moitas partes se, se está remarcando que, que isto no san sin e para falar de todo todoto ya eh, contamos eh, aquí o no sapo con con Ricardo castro él es el, el secretario xeral de la central unitaria de, de traballadoras eh, antes que, que nada o eh, Moito día, e moitas gracias, Ricardo. Hola, Guille, gracias a vos. Pues nada, eh, sabemos que oh, a, a temática para para moito é sempre é eh, complicado, pero pero un pouco queríamos eh, comenzar iso, ¿no? Es decir, eh, rematamos un, un año eh, bueno, que já vénede lonxe, no, non non só deste de, de ano, ¿no? Pero moi moi complicado para para xente Traballadora, para os que estamos O que que se anomena O Pro, proletariado, eh, como, como calificarías tú este, este ano? Bueno, pois pues, eh, simplemente unha volta de torca máis na situación que dábamos padecendo desde hai moitos anos, non? Se hacen nos anos 70 que empezou a instaurarse o neoliberalismo da Escola de Chicago, non? ideado nos laboratorios e eh, posto en práctica despois na en, en Gran Bretaña de Thatcher na, na, nos Tos Neus de Riga e no Chile de Pinochet todo iso feixe acelerando e sufriu, a nos entender, sufriu un, un novo proceso de, de adiantamento cando caeo ao bloque soviético que foi un pouco contrapeso que tivo o capitalismo durante durante casi 70 anos E a partir de ahí, pues, bueno, o capitalismo campou a súas anchas, houve unhas concesións por parte da esquerda oficial que asumiron xa, o seu discurso capitalista por completo, e da esquerda, digamos, máis reivindicativa ou máis fora do sistema, pois, pues, eixo puxou unha falta de análise e de, e de visión a curto prazo que levou a que a que se impusera en xa, e no final dos 80 ao día de hoxe, pois, pues, un dolor de desmolta. No? A crise de 2008 acelerou todos estes procesos, E a pandemia sirve de novo pois, para acelerálos. Eh, a pandemia non as cuxa máis. Nos o que detectamos no sindicato é que non hai análise histórica. E a falta de análise histórica sempre lle conven a burguesía, non? porque se nos analizamos as causas, nas, das cousas que temos diante, vamos a dar con responsable desas de causas. E iso que non se quene por parte da burguesía. pagamos análisis, porque responsable responsabilidade de burguesía capitalista, sempre, das condicións que estamos a padecer. E esa falta de historia, de perspectiva histórica, a que contribúen os gobernos, os medios de comunicación, etcétera, etcétera leva a que a día de hoxe a que se traba proletario, pues, un pouco a verlas vir, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Eh, asumindo a precariedade con unha tranquilidade e unha paz que non, que non se podría entender hai cen anos, ¿no? E é un pouco a estocia que temos a diagose. O a doña servir para acelerar eses procesos, como servir no día o que chamaron a subprase, mm. e eses procesos acelerados levan a máis precaridade, a salarios máis baixos, a subsistencia eh, con precariado pobre, é decir, os trabajadores e trabajadoras que, que teñen emprego pero que non dan para vivir, que teñen que multiempregarse ou ou pasar a unha situación casi de subsistencia. E despois, por outro lado, temos os cómplices, os, o que chamarían o código penal os cooperadores necesarios, que son os gobernos o capitalismo parlamentario, que se disfrazan de filo comunismo, ou de progresismo de esquerdas, ou de socialdemocracia, para contribuir a que o sistema siga subsistindo. La etapa histórica que nos toca de vir agora, o sistema lle conven que as reformas se introduzan gobernos supostamente progresistas, ¿no? estamos vendo que incluso en Alemania, que tivo un goberno de mando de ferro durante de uns anos de liberal, pois pues agora cambiou a unha perspectiva digamos socialdemócrata, o estamos vendo en outros sitios, porque son as que lhes toca asestionar agora, ¿no? o capital quere que esta crise da pandemia non asestionen a dereita como asestionou a, a dos subprames, no ano 2008, que mandou a dereita a pois pues, que fora o afincante das reformas da Unión Europea, e esta vez van a ser os governos progresistas. E aquí, lo que xa Estado español, acabamos de verlo. Un disfraz, falan de unha reforma laboral que non ve tal, é que, o único que hai un retoque de algúns artigos, os menos os, os menos importantes para nós, para a classe trabalhadora, un retoque de esos artigos da, da reforma de 2012, non hai derrogación de reforma laboral, foi que se prometeu, Non se entran as cuestións claves da reforma, como salarios de trámite, a flexibilidade, eh, os días de minimización e promociona a unha suposta reforma histórica. A pregunta é se si comisión sujeita e dicen que esta reforma é histórica, as outras que nos foran vendendo dos anos anteriores, que eran mentiras. Si mentían entón, porque eh, agora porque temos que referir, que dicen a verdadsto é un unha acusa de, de, de un cinismo insoportable ¿no? e despois temos ese colaborados necesarios que, que vemos ¿no? o, o caso de unidades podemos é o máis un eh, máis indignante para que as traballaron, non aproveitatar un momento como foi o o 15M coas con súas críticas tamén, ¿no? pero foi un movimento social que saiba a ruas, parta do sistema, e aproveitaron ¿no? para crear un partido e para traicionar todo o que falaban. ¿no? E agora están a vendernos como que fan reformas progresistas para a classe de traballador é mentira, están simplemente actuando de cooperadores necesarios, como che decía antes, para manter este sistema. ¿no? Esta reforma laboral da imposta de Europa para darles etimidades a fondos europeos, E os fondos europeos, da igual que nos estiona, a cuestión é que nos paga. E os ímos pagar, non? De novo, a clase trabajadora. E o que acaban de asinar, o que pretenden asinar, porque sei que hai parte do arco parlamentar español que vai a votar en contra máis alados da, da ultradereita que nin que non mentala e da, e, da, e da dereita tradicional do PP, non? Pero no marco dos que sustentan o goberno, sei que vai a ver forzas como bildu o esquerda republicana que o blóque que entendo que non van a apoiar esta esta reforma, então, a ver que pasa, pero en todo caso é unha unha para para seguir dereciada a Patagonia. Escoitamos eh, falar de decir e bueno, vemos si iso, no que, que, que como se vende unha unha reforma do, do que se anomena o o goberno máis máis progresista de de historia, pero en ese sentido tamén queríamos aproveitar que, que, que ti, eh, eres el secretario xeral, pero pero tamén eres un sindicalista que, que leva moito tempo eh, traballando eh, en Vigo, e eh, pensamos que, que o Lanio, eh, precisamente en toda a zona eh, viguesa, ha sido eh, eh, ainda pode ser que, que máis complicada, ¿no? desde desde o tema de De, a, de as empresas de, de automoción Despois tamén o tema de, de Barreras, o tema de, de Vulcano unha, Un ano wow, Donde do, moita xente eh, Está acabando En la rúa, literalmente Bueno, todo esto, desde o mesmo que falábamos Antes, aquí hai unha política Que se inicia eh, Nos primeiros anos da transición Que cando o Estado español Quede formar parte das organizaciones internacionais que había que estaban constituídas eh, en Europa, unha delas é a propia en europea, que naquela era Comunidade Europea, que para anchar e para, para sinalar naquela ano 86 antes teñen que poñer eh, poñen arriba da mesa o que están dispostos a facer, non? E o goberno español, naquela un máis de do do Partido Socialista tamén, o xa ido de Felipe González, pois xa decidiron que o que había que facer, non? Eh Parte delo fora que la famosa reconversión industrial, que xa tocou aquí o naval, o ¿no? a, a, a, a grosso naval, o que quedou subsistindo, toca aí en esta etapa desaparecer. Esos son políticas de Unión Europea. Então, isto non obedece a un unhaño, ni, ni se dá ahora por casualidade, se dá ahora, porque aproveitan este contexto, para poñer en, en práctica un plan que xa leva a diseñado, eh, pois, pues, nos, nos anos 80, non? E aquí na bisbarra de Vigo, o que o sector industrializador da industria está eh, pues, en claro retroceso e en claro descenso, porque eh, o que entende o Estado español é que aquí para entrar cartos o que había que facer era, era deixar de os setores productivos a outros estados, que era o que lle demandaban. Os acceleiros non van a traballar en Vigo, non van a traballar en Vigo, nin en ferrol e que en teña eso na cabeza... Está eh, o moi equivocado O intentando enganarnos Como a señora ministra coa reforma laboral Os hasteleiros están destinados para Holanda Para Alemania E logo en Corea é donde teña que ser Pero eh, a globalización e a, e a Unión Europea Impongon de se traballa Aquí téndese ao sector servicios Si falas de Vigo, temos un alcalde que é un pleno señor plegado aos mandatos da Unión Europea e, e que pretende facer de, de Vigo. Un parque temático da, da, da, da subnormalidade e da, e da indecencia a estas luces e de, na, de Nadal e de una, un cosmopaletismo este que non, que non se entende, pero cumple os, os decretos. Non? Aquí a zona industrial cada vez é menor, está máis reducida e só subsistirá existirá aquela que sea capaz de competir, no económico por suposto, coas zonas máis baratas de Europa. Mentre se, se poida facer iso, subsistirá. Se si é reivindicativa, se si é, si é cara para o que entende o sistema, se pecha e se leva a otro lado. Esa, esa é a táctica. Né? O problema final é o sistema e o, o metemos iso na cabeza e entendemos a clase trabajadora que non hai posibilidade de defensa para nós dentro deste de sistema capitalista ou si non van a seguir aplicándonos. I tedes tú desde no, porque non vi vendo desde desde un pouco desde fora, pero tamén sendo evidentemente clase obrera porque non, bueno, que a, que pode treballar pero sin treballar tamén somos eh ca, ca, case obrera, decir, falta ou hai unha unha remora en, en el sentimento do, do clase, de clase. No, o que está o que está é de... Nun, nun estado de hibernación a conciencia de clase. Eso, ese é a base, eso non, non o digo, xa, dice, xa o dice a, a historia e o di, a, o di o marxismo, non? Para que, para que lea Marx. E sin conciencia de clase non vamos a tomar un, un impulso. Mientras seamos alienados ao sistema e sometidos ao sistema, non seamos conscientes do que somos, e de quen é o noso enemigo e de onde venen todos os males, seguiremos eh pois desnortados como como medio pois eh, drogados polo sistema, non? E ata que chegamos chegamos en de dar ese paso de de de alienación, de, de clase, vamos a estar sometidos. Ese é o traballo fundamental a día de hoxe que debemos ter os sindicatos. Creo eu, eh? non tanto que si, sí, tamén hay que facelo, estar nas de convenios, estar aquí, estar alai, non tanto entreternos coas trampas que nos pogo o capital e a e as patronais. E si intentar crear esa conciencia, facer esa pedagogxía facer e entender a gente cale o noso destino que non é outro que a arrúa a pelsa e a confrontación e o que toque en cada momento non porque nixe sentimento do clase de, de clase do que falamos pues, pues vimos non écir como moitas veces as cousas son moi moi parciales non é decir vemos unha... Pois o non por exemplo o, o, no campo do, do, de as das empleadas de, de, de fogar luego en, en el campo do, do sanitario luego el campo de lonino pero pero moitas veces eh, non sei, igual nos como desde de, de o medio de comunicación non, non deberíamos decir o si isto non pero que, que non notamos a, a mancanza de porque pensamos que, que en moitos momentos es necesario unha folga xe ya y Home, non unha, senón, como diría o Oche Guevara, mil folgas serais, como mil viendanos, non? Pero isto é o que temos E está claro que esa subdivisión de clase Quen a creou e a quen lle convene é o propio Estado non? E a propio capital Non se si vas a un centro de traballo hasta, hasta an, Antes nos sistemas fabrís Todo se consideraba o mesmo Traballadores e trabalhadoras de ese centro Ahora até iso división saí o que leva un bureiro, na funda, xa se pensa que máis que o que leva unha chave inglesa. O que leva, esta, esa subdivisión de clase eh, está claro que beneficia e logo está o corporativismo, que os sanitarios pensen, que os funcionarios pensen que son outra cosa diferente que o que, o que vai a Barredas. Pois de Citroën pensan que son algo máis por traballar de Citroën que por traballar en Fabrese, que pero eso, eso eh, eh, que enten responsabilidade de non creelo e de non asumilo somos nós ao claro. ao ao capital convene todo iso, no? E traballa para iso, para, para crear esas esa división, si esa fragmentación de clase. Como nesta re, reforma laboral se se ha dicho moito iso do, do do consenso social, do decir de Esto quere decir que, que hai unha serie de non sei como dicirlo de personaxes, no sé de de peóns que, que están como tú tamén dis, no es decir eh, xogando o, o, o favor do, do capital de dos grandes empresarios da da Unión Europea, pero non de os pobos, sino da Unión europea de, das grandes multinacionais. Ah. Eh, non sei como como afecta iso tamén a, a que a la xente se se apropia aos sindicatos ou a un sindicato Por exemplo, como, como vostro, como é la, la CUT Bueno, a min O que comentas, a min non me sorprende Esa xente é parte do sistema Son elementos necesarios, como te dixe antes Cooperadores necesarios sin, sin eles o sistema non pode funcionar E eles creen o sistema Mantén unha guía discursiva Para precisamente atraer cara ao sistema, a que non debe estar a favor do sistema Cando eu vende o sistema o a ministra de trabalho nos dice que fai unha reforma Que é comunista e que fai unha defensa Para os trabalhadores, fai no Para atraer, para atraer a clase traballada de cada sistema e que a clase traballada conforme con eso que nos está vendendo. Pero non está perexando por la clase traballada, non é nosa. Cando falan de que é o goberno máis progresista, historia, tenen razón, é governo, un goberno progresista dentro da súa historia, que non é a nosa, porque temos que ter claro que esa historia non é a nosa. A nosa historia é outra de conquista, de confrontación, a eliminar todos esas esas falsas dialécticas. Els fan o seu papel, pero o problema é que cren que eles somos os nosos representantes, son os que en que o que podemos esperar algo deles. Os sindicatos como nóss, pois ten un complicado, ten moitas complicacións para para entrar no, digamos, no mayoritario, pero precisamente porque a maioría da xente sigue creando no sistema, e xa nos allons facer fa ese traballo de formilliñas, ir pouco a pouco eh, creando conciencia e y, y creando pois pues, eh, a de base que crean o que fai que non ve xa sindicatos tamén como outra ferramentas corporativas de xestión eh, burocrática, de asesoría jurídica, e de cursos de formación e de e historias que non sirven máis para obstecolizar e para paralizar o, o movemento de clase. E ya por, por último, eh este, bueno, aínda quedan quedan uns meses, pero este este maio celebráis o o el sétimo congreso de de ACUT sí. bajo vai o eslogan de, de repensar a, a ACUT Eh, a, hacia Ainda camina ese pensamento de, de, de ACUT Bueno, o problema é no que temos pensado Eso son, mm. son son parte do proceso que levamos de debate y tal, Pero o problema final do Congreso non está pensado E non pensaremos este mes Pero repensar ACUT non significa eh, Repensarla para asimilarla a outro sindicato Repensar acu significa Repensarla para que dentro dos de nosos principios E das nosas a nosa conciencia político-sindical eh, ter máis incidencia e ser capaces de ser unha ferramenta para a defensa de, de, de máis clase trabajadora e de máis transformación social. Non? Un pouco falábamos antes, dar con esas chaves que podemos Eh, que nos poida servir para para ter máis incidencia e eh, marcar máis o camiño que pretendemos. Eh? Pues a verdade é que que Ricardo moi, moi agradecida de, de aceptar casi este este atraco que temos feito en unas datas de de por si sí moi, moi complicadas, pero nos pensábamos que era importante al menos tener una, una un apropamento ¿no? A realidad é eh, tamén saber que la la la necesidade de, De unión de, de, de lo que somos desde la de clase la clase trabajadora eh, como tiven dices pues si hay que salir mil veces a, a, la, a la rúa y a hacer fogas pues pues a, a, que, que sea que se sí. eh, pues sea así nada que, que si tú quieres engadir eh, cualquier cosa encantados de que os hagas no, no, simplemente agradecer y vamos que se inicia Estamos numa nova etapa histórica que temos que ser optimistas porque sin optimismo non hai cambio ni revolución. Pois pues mira, nos vamos a quedar con ese con ese mensaxe, sin ese optimismo non non no hai cambio ni, ni revolución. Eh, pois pues moitísimas gracias, bo, boas festas e estamos en contacto sempre que que querades, de verdad, grazas. Moi ben, grazas a vos, e un saúdo. Un saúdo. Con o porto ostra no riveiro da via, xa si do porto é bonita, a no riveiro chega na. Ai na na na na na Comedia de seda, comedia de seda, de seda tolada E vai larcar Ay la la lalo, la lalo, ay nena, baila nena, senza i sari de bailar. La nena baila, la nena, senza sore de ballare, che asterace tonen bailan e non paranda lu mai, che asterace da bailan baila e non paranda lu mai. O que toca a pandeira Gustán, llevo oito a Pero non ten que moqueira Gustán, llevo oito a Pero non ten que moqueira Ai, la, le, la, ai, la, lelo Ai, la, lelo, ai, la, la As tiñas si vinte esta festa Timo no bailaros on do daiteiro O si facemo la nosa festa Coxe la da nosa aldea Escoitando este pupurri de cancións populares galegas que nos traía Xoan Eiriz, legamos, vamos legando a, ao final do do último Sapoconchos do, do 2021. Eh, pero ben, queremos Ainda eh, decir que este sábado vamos a hacer un programa especial de... No es de mi vida de 2022, pero sobre todo un programa que donde las mujeres van a ser las grandes protagonistas... Eh, por un lado, tendremos una, una entrevista con Ana, Ana, Ana Barbudo. Ella es la directora de un documental sobre trabajo sexual, Nada sobre nosotras. Eh, hemos, tenemos una, una entrevista con, con ella. Eh, consideramos que, que es importante, es un tema a tratar y consideramos que es una propuesta... Que, que sempre eh, está ben de, de, de actualidade preciso que entre todas comencemos a, a escoitarnos eh, eh, a empatizar eh, eh, a tener respeto pero iso no a, a dear eh, que a xente poda expresar o que pensa sobre a seua realidade sexan eh, elas en este caso elas, porque a maioría son traballadoras eh, sexuais, as que podan decidir sobre o seu presente ou sobre o seu futuro e sobre a seva vida. En unha segunda parte, timos un, un especial de, de Ben Vida 2022 dedicado a la gran Xela Arias. E ben, pero todo iso será o sábado 1 de xeneiro, Agora, antes de despedir este 2021, desechando que xega unha boa noite de, de fin de ano e unha ben vida do, do novo ano, os deixamos dende a poesía, dende a verdade, dende a crítica e dende o humor tamén de gran actriz Isabel Risco e tamén escoitando primeiro un mítico tema de, de los limones de, que falaba de Iso de, de Galiza e finalizando con un tema tamén moi mítico pero que queremos que seja unha pequena sorpresa deste de fin de Este fin de, de 2021, de verdad, siempre, siempre, muchas gracias por estar ahí Nada de esto tiene sentido sin todos ustedes, sin todos vosotros, vosotros y vosotras Hay sin que ser muy, muy felices y graciñas por la escuelta lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal, los que pudieron escapar, juraron no volver jamás, hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien y para que, no tengo prisa y no nací para perder mi tren, el frías altas llevará Los sueños y la realidad será otro día más simplemente un día más la fábrica cerró las máquinas pararon se secó el sudor la cabeza bien alta cuando se tiene el valor para andar por la vida como el mejor perdedor que importan hombres los bolsillos del pantalón, lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará, toda la vida, cada el mar, aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Costumbres que esta vez mi tierra me enseñó Vivir con el misterio de saber si vengo voy Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión La confusión no es mi defecto ya está hoy Me entrego como y cuando quiero solo yo Sabes como soy, donde dejé mi corazón Donde mi corazón, donde mi corazón e vin a dona na soleira douro, o vento nas súas tempas aniñaba, al cipreste de chama, sacro lirio. Aquela vin a quen amei na terra, e cuxa branda cabeleira outrora enxoitou na faterna a miña fronte. E volvin a a voz amada, aquela voz quen deixa máis ou sen sentir a presenza do infinito. Lene, Tenro, infinito pequeneiro Que cabe nunha abagua da garimo Hermos poboa e coroa estrelas Dixo o nome E nos seus beizos Era formoso polo amor con que o dicía Alma despida de luz Cristal enxebre, Nobre freixo de clara sombra doce En cuxa ponla o corazón cantaba Deu a súa man É o mesmo que no cume da semana, Felices polos sagros, Tempo de flor, calcamos margaridas, Así, con leve pranta, sen raigaña. Todos de amor, sen mágua nin saudade, Fomos de estrela en sol, por azul senda, Alma gloriosa, escintilante espírito, Xuntos prende xa máis, Espazo e tempo aos nosos pés, despoixo xa vencidos sobre o meu corazón, pomba pousada, ti novamente e finalmente miña. Os premios de si, o cabo en realidade son algo efemeral que non significan ver sinifican o recoñecemento, está claro, das compañeiras, dos compañeiros e disente que se foi a pinza cando decidiu votar todas as opcións, es certo, xente Como se, se, se pode observar, a xente entrega seu vermouth E entregas esa alegría e veña a darlle E tamén hai moita xente que se, que se droga bastante o día das eleccións É un problema Tenho que agradecerle a Alberto que descubrise toda a colección de apelidos que, que temos Que temos porque é un cuestión colectiva dunha familia Que non sei porque lle deu a algún antepasado a dicir Vou me fazer alguén importante e poñerlle Martínez Guión Risco Valdivieso Esa aportación que fai miñanai, a última Mas ao, ao principio, sempre, se, a, a primeira parte Sempre foi unha cuestión que decidimos resumir eh, De feito, eu, por exemplo, que sou a filha É eh, eh, eh, interesante porque eu tamén quería referenciar o tema da muller Porque vivimos nun país preca, precarizado Nun país que está en situación precaria E ademais nun sector completamente precarizado E ser muller ainda precariza máis Isto é é un, un, un logaritmo nepediano, non sei que, que especie de figura matemática Podería simplificar ou resumir o que é a situación que vivimos E máis, sendo mulleres Ben, pois eu son a pequena de tres irmãs A ver se facer aquí terapia, porque tamén son autónoma tamén E como dixo, ten moitas autónomos e autónomos Igual isto tamén é unha de grupo Pero ben... Eh, son a pequena de tres irmáns que van pro de min e ainda, moitas das veces tive que soportar o feito de dicir ah, claro, como non pe pequena de tres irmáns pois pues era esa nena consentida me me meus irmáns intentaron me queimar e eh, cando eu nací, meus irmáns iban pro corredor da casa dicindo, "Es é unha niña, a vamos a matar sí, é así agradezo de un monte, agradezo a niña, a na, e sobre a miña, a o meu pai a lo que que me deron onde nunca, nunca fixeu ninguna distinción por cuestión de sexo o baño era compartido completamente eu teño me bañado de, de, de luna, non parei de vir pirolas, todo dia de pirola. é certo, é así entón iso agradezou moito e si, de verdade, si porque tamén vai situar no mundo un pouco é, é, é certo cando tés un exceso de algo a veces de disminuir Somos iso, un país eh, moi precarizado Pero que ademais as veces Penso que fuximos Da nosa propia realidade, pero non porque Porque eh, Creo que é algo inducido que nos vende fora Non? Eh, nos somos, xa dixo antes Alberto Non? Eh, eh, hai unha tendencia a desclasarse eh, Somos traballadoras e traballadores dun país que hai que referenciar e que hai que ter noción e idea do país no que vivimos, que é un país precarizado e o noso sector, para mi, é un sector primario, porque é un sector que xorre da terra e do mar que bate esa terra e, polo tanto, é productivo é un sector productivo pero non productivo porque non porque só so, so porque produza cartos porque xe xe económicamente rentable senón tamén porque é un sector creativo e iso que hai que deixar facer, deixar crear Eu, por exemplo, eh, poderíamos contar as experiencias de actuacións que tive, experiencias como, por exemplo, que poderes pensar, ah, isto foi cando ele empezou, non? cando ele empecé empecéi, non. Pois hai un par, non, non cando empecéi un par de anos, por exemplo, actuei eh, nun, bueno, nun, nun, nun, nunha, nunha camioneta, nunha camioneta, non era nin camión, nin furgo, era unha camioneta, nunha camioneta onde o público estaba colocado en oblicuo e comendo fideos con ameixas. E isto non foi cando empecé, isto foi hai 2 anos. Pois tamén tou eh, nun sitio que non lle recomenda ninguén, se tedes a, a oportunidade, se vos chaman para isto decide que non, que foi no descanso da Panorama. Pero non foi un no descanso na, da Panorama en calquera momento ou en calquera lugar. Foi no descanso do de Panorama nunha parroquia de Barbadás, en Sobrado do Obispo. O día da final do Mundial de Fútbol que ganiou España. É de verdad que, digo, levadme un fígado abridme un canal que, que eu vou sufrir menos, en serio Eu antes rematei En Carral, un contacontos, collín as cousas do contacontos Primeiro eh, eh, carguei, despois descarguei, despois montei Despois eh, fixe en blada, derrota agua Despois desmontei, despois volíme a meter no coche Despois levei as cousas a descargar onde teño que descargar, onde teño a ser da de compañía Despois metín al material do día seguinte O material do día seguinte que non me velle esto atravesado Despois collín o que teño mañá Entón teño un malteiro por compartimentado por, por seccións ¿no? E eh, iso, eh? Eso é da AP9 Ver todo rodado dos calitos empezar a cabrear cos arcolitos empezar a cabrear con todo E eh? así Pois pues isto un pouco Un día normal, non? Entón que teño que facer agora esta tarde? Pero por favor, non dou a cara Pero agora vou nadar, que carai Mima, é que faco con isto? É precioso, eh? Ten un perfil non sei se le valo mandar fundir a lavantia pa que hace traballo no sector naval que caballo no setor pesqueiro por marillers do cerco tabén, e con todos os marillers que van ahora al sol, tabén en todos os setores deste país productivos que mi madriña producimos es galla e somos pobres pero iso como pode ser posible non ten xeito que carai de verdad, eh É xa non teño Este premio como comprenderán é non de meu Este é unha cousa colectiva Porque todo o que se vai en audiovisual é colectivo Así que este premio a todas as meus compañeiros e compañeras De visto e de toda esta chavalada e purdada que hai aquí Todo vos, que gallo É vos Se eu non dá a cara Non dá a cara, isto Ésto síntome, síntome, verdade que vos diga, Paco, tranquilo que vou contigo a Moscú, Moscú. Mi madrilla, vou contigo a Moscú onde faga falta. Unha cousa que de verdade que vos diga, que vos quero dicir, que isto é unha chaladura absoluta. Eh, síntome como a Skarlle Johansson galega, pero un caldeirada. Sí, é unha pasada. Debero operarme as glándulas, mas non me apetece. Eh. Porque a min facer costurón Non me apetece no corpo É por iso, pois, de verdade Moi, moi, moi agradecido pola ida de olla que tenes As candidatas, candidatas Covadonga, Marta, Mabel E por... eh, eh, todas as chavales todos os chavales Moito máis merecen camín Así que isto, eu non sei, xa digo que comparto totalmente isto E eh, equipo todo dera visto Dou as grazas, moito obrigada A toda a chavalada e apurilada Que pasa días conmigo que me aguanta É unha maravilla, hai que estar mal na cabeza É nada, é decir Que iso, sen público Non hai audiovisual Oh, oh. Eh. É que teño unha tendencia a meter o xétor dentro Teño tendencia a meter o xétor dentro E me, me voy a boca para dentro. Me Lanzouse o meu micro a min Xen público, esa familia de Vilanova da Rousa Min madre é a casa potencial en país Esa familia de Vilanova da Rousa Que calquera día que me convide na casa Que poñemos ali no centro da mesa Este mestre Mateo E compartimos o que faga falta A mi non me importa Poño o viño e os chourizos E fazemos un churrasco Churrascada xeral. Esto eh, hai moita gallada, hai eh? unha festa bárbara. Máis produción audiovisual galega feita aquí, en galego, pola nosa cultura, pola nosa lingua, porque nos valemos e non lle restamos ao mundo. Sonámolle, hostia! Cando quero que o Occidente berre Eu aperto dos testículos a Berlín A mí están me apretando os testículos E non son tan saberme que me queda o Occidente eh? Non me dá por aí Pero bueno, iso, moito obrigada Levádeme daqui, levádeme Para elas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 Para Marga, para Ásia, para Cesárea, eh, Eva, Dirida, mit, Marta Martafi, Fil, Dori, Arancha, Radio Calimera. Radio, radio Calimera. calimera Agua! Radio Calimera. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Pula mañá xa levantada O oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao, chao Pula maña xa levantada Os arrozais de marchar. Entre insectos e máis mosquitos, o oh, vela chau, vela chau, vela chau, chau, chau. Entre insectos e máis mosquitos, que duro é traballar. O caco erguizo, sí, Co seu casato, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao, chao O capo erguido, co seu casato, nos do a fanar O miña mai, o que tormento, o vela chao, vela chao